A másik rész, bevásárlókörült nevű részsel fogjuk folytatni az alkalommal. Sajnos akár menni is jó lenne a szerenztet, nem főkel én szerintem a mai másfél fél órás, vagy majdnem két órás alkalommal. Na! Én hiszek. Szerintem nagyon jegyzőkömmel mondani. Igen. Kezdjöd. neked előbb van aláhúzva valami. Jó. Hát azért van, egy jó az a rész, mert nagyon vicces. És olyan mondjuk erről a könyvről azt, hogy nagyon vicces. Fel is olvasom, az a legjobb. Ö, nem. Az ott van a jelentette a, Sproul, a Boston metro Atlanta metropolis tengely. Ide egy a szemlített programot hatalmas felbontású térképpel, aminek pont 1000 megabajtnak felel meg. <gül> Menhet és Atlanta egyenletes fehérben izzik. Aztán lüktetve magasabbak bennünk az adatáramlás, háromlás. Túlterhelődik a szimuláció, Térkép térképet mindegy a szupermodell növed le, a léptéket. Legyen mindig. 1 millió megabajt. Másodpercekén 100 millió megabajtnál már rassan kivehetett mehettem be egyes háztömegeit, az Atlanta régi magát övező, övező ésszatos ipari parkot, körvonalait. Azért vicces, oh. mert ha itt visszaosztjuk mai amiket használunk, akkor az 1,1 tera és a 100 tera azok a mennyiségek, amik előkerülnek. Akkor ez volt a science fiction. Hogyha a héten olvassák azt, hogy a legutóbbi Snowden-kiszivárogtatásban mi volt benne, akkor az volt, hogy 50 telányi adatot loptak ki az amerikai hadipari beszállítókból, F-35-es, F-22-es, B-2-es, meg ami még került a PDF-ben. És hasonlították a Library of congress Congresshez, hogy az 5 Library of Congress lenne, de egyébként a lónak a faszát, a Library of Congress-nek három petabáltja van most. Illetve nem most, 2012-ben volt annyi, és eltelt az a három év. Most kérdezkedés. Esélyprefiksziókat adat tároláson kívül ilyen szinten mire használnak? Mire használják? Például nyelve szerintem semmire az égvilágon? Nem sok Nem tudom, de a kémikusok elcsalták a harcot 1023-mal. Megettek. Jó, hát. Azt igen, azt Csillagászottam, azért ott a számok. Igen. Azért igaz, jó, volt. a kioldott paszkékben a fényre mennek, ezek azok a fajta góriák. fizikában azért. Ha lefelé, az ott is megy. A pénzügyi világban, jó, hát a fizikában persze ott lefelé, de, de az egy másik, kérdés, egy, más, egy fölfelé mennyi. Az előttesen csuprafixum. Fölfelé gondoltam. Fizikában lefelé azok a viccesek, az elbaszott mértéketségek, a Fulon, a Tesla és ezek, ahol annyira nagyra vették az egyettséget, hogy ilyen nanókkal számolnak mindig egy kulomb felrobbantad egy város körülbelül, vagy valami esmi. Vagy az elnyáltóz is meg is éve A híd volt a példa, hogyha egy kulomb töltést tennélek egy bármilyen budapesti híd a két De, hogy a, a, az szétlöpni. Arra emlékszem, hogy az LHC-val, a gyorsítóval kapcsolatban három és négy tesztlás emlegettek. Jaj! Ami ezt kif számok. Szerény! Jaj! Vagy gondoltak a jövőre? Én a szívertet tudom, hogy az ennyi a dózis mennyiség, ami a normál hátvésugárdás ilyen 90-100 mikros szívert körülnék szokott lenni. Ki maga rönged és valamilyen nagyobb kucsukán mérik, és már akkor is van. De már nem használják. Valami azt hiszem, hogy van a szívert, hogy tudja már. Ez egy adatvizualizációs térkép, ugye? Igen, ami előtezett volna, agyjából. Igen, mi előtezett volna. Valamelyik nap elkértem tőled az internet adatforgalma nevű dolgot. És nekem abban az ötlet, hogy körülbelül 3600 másodperceként egy petabyte keletkezik. Az reális? Lehet, hogy elszámoltam egyet. Lehet, lehet, csak megvészel. Tehát a rendkívül mennyiségű ilyetemben a forgalmunk van. Igen, lehet. Amikor mindenki letölti a tegnap este newsroom Igen. Akkor az, az egy fáj nagy jobbra balra. többen töltik frúgyulat a fáj. Nem töltjük le. Ez a sajnos. Mire? newsroom Jó, hát azt nem, de magyar egy másik. Tehát öm, az a, a, a, a, a szembe, be, hogy. Nekem tehát, tehát nem tudom, hogy akkor milyen mértéketségekkel számoltak, nem tudom, milyen sebességgel, de e, fölmerül bennem, hogyan lehet összekötve ez a, az ő terük, ez a kibérték. E, hogyha így van vizualizálva az adott forgalom. Mert nekünk is nagyjából világos, hogy hol vannak a szerverek és merre folyik az adat, de róla nem tudunk semmit. Ö, de ami... Nem tudjuk, hogy hol tárolják ezt. Tehát, mi az, amit ha lekapcsolunk, akkor megszűnik. Marja, mit tárolnak? Hát ezen az... arról már volt szó korábbi hogy hogy eljutunk a szenet, akkor, a szenet akkor megint elő fog kerülni, hogy a mekkol az adatkártyáját, azt nem lehet lekölteni, ezt el kell uh -huh. hozni. Igen, igen. Ö, egyébként, hogy újra nézitek, mert idén van annak az éve a Visszajövő a kettőt, akkor abban is ugyanez a hiba van, hogy az adat az fizikai uh -huh. megbeszödik videó telefonon, hogy ezt nem a csinálni, és megfáj, ki van rúgva, majd megérkezik egy fax. Eljöp, eljöp. A hatsoló okay. minőgirikorban történik, épp ma elemeztük valakivel a Facebookon, hogy e, egyfelő a felhasználó felület az mennyire gáz. Már jó tornának, mm -hmm. tehát az ügyvének nagyon jó. A másik pedig, hogy ugye ott is megvan az, hogy egyik helység a másikba, e, letölt igazatot egy ilyen akármivel és úgy viszik át kérlek. A világ, hogy kivel elemezted? Gosan biztonsági Igen. Igen. Igen, megközdösen. <laughs> Te mindent tud az ember azért, ugye járni? Ez az, hogy szeged a pendrive, az Kell pen Keresünk egy uh, Viszont mi a következő? Nekem van itt egy nagyon érdekes mondatom a végén. A Pattántra régi magát övező évszázados ipari parkok körvonalai. Nekem még van előtt egy másikom, de ugyanhöz kapcsolódik, tehát te vegyünk, vegyük össze a kettőt. A vonat ugyan csendesen siklott indukciós párnáján. A Future. Uh -huh. A maglev. A maglev, ami a mai napig furcsa. Hát, Több megcsináltak, sehol nem meg építik fel. Jó, igen. De miért? Azt hiszem, hogy a nem is, hogy hozzá. Igen. Nem? Igen. nem? Igen. De nem éri igen. meg. Nem tudom, én nem állnak hozzá? Nincs ilyen? Ki ne éri maglev? Nem azért mondjuk, hogy van, hogy 500 pusztos. Van? Ma. Azért kapcsán az Olimpíjó kapcsán építettek? Szenthájt és a red van között nekem, ne nekem is valami. De rá kéne az meg most a így a alanyaz, nem a gravitáció szimulálni, addig az anyag az. É, a Sinkan megoldották és akkor mit akarom meg? Majd a Hyperloop egyszer, hogyha a Tony Stark amerikai hangja, akkor azt aztán. Dott, csőbe a megint Aztán, azt tudom, hogy a Németországon ugye van a, az, az Intensity Express nevű vonatok, a 300 kb. dönget, és olyan, hogy, hogy azért van egymás mellett két vágány, az, óránként jár a vonat, azt értjük. De azt a 300 km per órás volat, azt, a pályát, azt a pályát, azt havonta kell felújítani. Az egy normál simpár, és azt havonta krampácsolják, és addig átteszik a másik vágányra. Na. Itt, az a gyert, gyertelölöthez vissza. Igen, a gyertelölöthez vissza. Ez a évszázados ipari parkok körvonalait. Nem ismerem Atlantát, de meg lehetne nézni, hogy mikor alapult. És ez megint alása a Gibsonnak ezt a 2000 mennyi, mondod? 57, el, 57 igen, es igen, 2057-es megállapítását. Atlantának szerintem nem, tehát 57-ből nem évszázados ipari parkai vannak hanem múlt századi Peripar hely. Évszázadi Peripar 1800-as években, a második éjszakai forradalomban. Igen, igen. Miután semmellem volt a város, a, a Peripar parkokat kezdtek kiépíteni, a város előtt. Igen, teljesen. Alko maximum. Az a kérdés, hogy egy kéne ismerni, sosem figyeltem a norvégibőri pari jellegű <laughs> <az> órákra. Hát, Edrién <Igen>. volt. <laughs> Egyébként Egyébként minden, csak azon, múl, kétobás, azon múlik, hogy hogy definiálod azt, hogy ipari terület, tehát a 18. századi manufaktúrákat, manufa amikre ma már nem mondanád feltétlenül azt, hogy, hogy ipar, azt is De, ipari területnek lehet kezdeni és az eredetének Ezt az látjuk, és látjuk a körvonalat. az azt jelenti hogy azon belül valószínűleg nagyon nagy a aktivitás. Pedig a fordítást csúszott el, mert itt azt mondja, hogy industrial area, az eleve egy ipari terület volt, és nálunk az egy, nem egészen ugyanaz. A Svár 5 ipari tér, lehet egy vágóhíd is, amit 200 évvel A Közraktér is az bizonyosan. Közraktér, hiási persze. a 800-as évek ipari parkjában ülünk, hiszen itt zsidó műhely pluszházak voltak, a millenáristal... 900-as évek utáni parkjában építették. Igen, igen. A cseppművek az pont a ami folyamatos park. Igen, de minden esetre nem mondanám azt, hogy évszázadusi park. Most már nem, mert átépítettük. Igen, de azt mondanám, hogy itt régen egy gyár volt, nem azt, hogy évszázadok óta. Nem, most már túlnőtt a városágban. Nem lehet, hogy ez nem egy csokájú, hogy a számunkra az évszázados az ilyen három millió. Hát igaz, lehet, hogy ezek a igen, igen, ezek a igen, év volt, egy évszázad egy hapsivacs feltűnik egy pillanatra, azt írja, hogy Vadunatól rúzsaszint hapsivacs töm általános oldalán feküdt tőle a lány. Hapsivacsot. Hogy lehet hapsivacsan aludni? Tehát, múltkor bemutattam a hapsivacsot. Nem... <gül> hát nézd, attól függ, hogy milyen keménységi, mert a mai madratok is van vannak, csak tök különböző keménységgel járják őket, egészen a, a fa keménységétől egészen az a testikvet keménységből. Ilyen faroslemezés kágusok is vannak ugyanebben a pasztusban majd. Ja. Tehát a jövő ismét szarba léptünk fel. Még leszek a messze fogunk hogy a csend Shopping. Menjünk, tovább. Shoppingoljunk akkor. A párizsi útról a két csak álomszerűen nem még két őrzött. Annyi volt meg bennük, hogy Mollyval végigveselhetem az egész várost. Felállt, felrengatta magára a lábainál heverő gyűrött új fekete farmer és a zsákok mellé tért. Az első, amit kinyitott, Molly-je -ja volt gondosan összehajtott ruhákat és kicsi, drága küllemű szerkentyűket rejtett. A szerkentyű, hogy innen. nem mindegy. A második olyan dolgokkal volt teltembe, amelyek megvételére nem is emlékezett. Könyvek, szalagok és francia és olasz márkai ruhák. Egy pólót lapos csomagot fedezett fel, hogy felemelte kiszakadt az újra feldolgozott japán origami papír Fényes, 90 csillag hullott ki belőle, és állt bele egyenes a parketerepedésbe. Okay. A Igen, a suriken. Ahogy kéznek szóthatunk már nagyos fegyvere, persze, és sem használni. Igen. Itt igazából ebben a leírásban nagyon nem, nem csak olyat nem láttunk, viszont a... E, hogy is írta? E, kiszakadt, újra földolgozott japán origánú papírburkodat. E, nem tudom, kinek volt közeletek szerencsére a japán csomagoláshoz. A japánból árut kaptatok el bármiben. Én idességeket, meg kaja, ilyen alaprőlöket szoktam kapni Japánban járt belát, mert tudják, hogy terföldolgozom nekik valamilyen formában. A csomagolás, beleértve a Harals-nak a csomagoló részlegét, az egy európai butaság, egy ócska utázása annak, ami Japánban történik. Ők a csomagolást majdnem fontosabb, a tekintik, mint magát a terméket. Tehát, az útvariosság része. Udvarösség, gyakorlatilag útvariosság része. Sok olyan e, e, csokival találkoztam, amelyek a csomagolása láthatóan többet ért, mint bármilyen benne van. Sőt, igazából nem is kellett volna, benne legyen bármi, mert az ilyen lebecsülendő ízé. Tehát e, tudjátok, a, e, leg, talán a legjobb példára a bentó doboz, tudjátok, mi Igen. A Ilyen, én hallottam, de nem tudom hogy mit csinál. Igen. A, dobo, a japánoknál az a tradíció, hogy a családban valaki, és ez az esetek majdnem 100%-ában a feleség, elkészíti az ebédet. Ebédet nem esznek a japánok alapvetően. Nincs is nyitva ebédkor, nagyon sok hely. Mert a, a, a, előkészíti az ebédet, és az egy dobozban van, egy jól meghatározott méretű dobozban, amiben benne van lakva, pontos az a kalória, ami ebédre jó lesz, és nem van fedve. Na most ennek a doboznak, az egy dolog, hogy mi van benne, de a hogyan, az még fontosabb. Tehát a 6 éves legyen Hello Kitty is. tehát legyen rizsből egy Hello Kitty forma és akkor abban a szemek, én papának legyen egy gusztusos, szomurályos életkép, és a kisfőnak meg egy yu gi vagy akármi csoda, valami. És ezt azért csinálják. Tehát ez nem az van, hogy, hogy, hogy ritkaságok mint a nálunk a isztett torta, tudjátok a cikreazdában lehet Thomas-salakú tortát kapni, hanem azért anyukák ebben, ebben teljesítik ki magukat. Ez is csomagolás. De ami, tehát ami az igazi csomagolásuk. Szóval amikor tudod, hogy ki fogod bontani azt a csomagot, és ebben megsemüsted azt a zseniális szobrászati alkotást, ami rajta van, de ez a cél. Ez, ez japán és a a japán nem ez a japán a kultúra nem, de valószínűleg Igen, igen, igen, bárság van hozzá. te vársz, de meg sem is tesz. Igen, az élet. Valami furcsán ebben találtam. Csak az, <gül> igen, testeslevirágt. Igen, a igen, igen. a Tokyo, 34 béd, azt a részből a franci és hollasz ruhákat. Igen, azok azok a drágák. Ez ez a fiyat igen. Ma, igen. Már igen, igen. igen ma már kapnánk márkákat. Igen. Ma már kapnánk a francia és olasz márké ruhák helyen. Megmondanál akkor. Kettőt, kettő, ami létezik és egyet, ami nem. Igen. De ez már a... A terendvadászban már kapnánk. Igen. Igen. nem csak a terendvadászban, ez már a... a most itt a kancilot olvastam, és nagyon furcsa volt, és nagyon érdekes volt, és nagyon, volt, és nagyon volt ezzel a fejjel igen. átolvasni. És ott már Hermészi egyetőm van, igen, ott igen, már felbukkannak a márkák. Igen, a az a kérdés egyébként, hogy itt most csak úgy megemlíti, hogy francia és olasz márkájú ruhák, de nem tudjuk, hogy ezt hol helyezkedik el a Csibában kapható olcsó kínai, és a Tokióban kapható kézzel készült szabászati remekmű Inkább a Tokió De Tokióban? Lennem. Hogy jön ez a Tokió? dinnek a ruhátáránál évente. Nem, de... az Kínában készült. Kínában, bocsánat. Fontos, és ez fontos, mert Kína azért referencia. Bocsánat, bocsánat. Még valahol már megmondja, az, hogy az, hogy valószínűleg e, rápróbál lesz. Igen. No, miért Kap egy jelzőt, ezért valószínűleg drága. De, nem elég de én is elolvasom a triológiát lódej este, hogy ma ki a Jeeveson és típus. Uh -huh. nem alakít. Hát van az még. <laughs> de oda is Következő. Uh, a következőt most húztam alá, csak azért már előkerültek a franciák, az alaszok, és a következő pedig a német, akkor én ott elkezdtem. Van előtte egy mondat, hogy um, a nyitott ajtóban állt kezében út mágneses kulcsal. Hát a mágneses kulcs már út mi az mágneses kulcs? Ha Arról beszélünk, amit egy időben lehetett uh, látni a rendszerváltás környékén, hogy volt benne négy mágnes. Magmas kártya, szállodai szó. Nem, kártya? Nem, nem, ez az lesz a Magmas kártya. Ez már kártya, lehet, te mert ő ő nem láttam ilyet. Megéről az volt. Az, az volt, nagyon nivátos. tudunk hozni. Igen. Igen. igen. Az ez, ez csak meg. már a kihalt, mert konkrétan szétesedik maga a kulcs. Pontosan. Arra gondoltok, amikor mondjuk egy ilyen hevederzárnak egy olyan kulcs volt, a apró de Igen, igen, igen. Négy apró mágnes. láttam. Ha pekkel van és lejött, akkor is kitört belőle, annak nem jutottál hozzá. Egyetemi alvérletemnek volt. És, és Nem ez új együtt, volt. De van nekem zárt történetem. Emlékeztek, amikor úgy ábrázolták a betörőket, 70-es években, hogy a kulcskarikó volt náluk. Igen. Ez azért volt, mert limitált szám volt a kulcsok, tehát 150, ami így effektív beleillett az árba, és csak csinált valamit. Erről sok van, de ilyet lehetett. Pedig, lopjuk, tudom, hogy volna, Igen. De... É, és akkor jött utána az elzet, ami ennél egyelből nyújtabb volt, majd jött a mágnes kulcs, majd jött az izraeli kulcs. Tudjátok, az a ez a e, márka, az egy izraeli biztonság Lehet, lehet. És azt számított a csúsznak, és utána kezdett el az elektromos buli menni. Tehát, hogy ilyen elektromos zár, olyan becsipogó, kicsipogó, e, ilyen egyedi, e, csak engedélyel másolható kulcs. De ebben, ez a mágnes kulcs, ódivatu mágnes kulcs, ez egy ilyen eh magbet a teleget értelmetelmi távítametéség amit tetszik bevetettek 80-as évre az lettett röntgenotos volt az pontosan 80-as volt lett divatos az akkori volt a az technológia azt most, most azok csak az volt az élprofilla olyan legyen hogy ne lese fésűvel kitöszs és abban az időben amikor a mágneses tehát a a mennyis adta azt a variációs lehetőséget, amit a hagyományos címdezárakban nem tudtak mm. megoldani, csak aztán gyorsan meghaladtuk. Az szóval volt egy nagyon nagy flash benne, hogy a, a az akkori technológia recés és engerzáraiba, ez pont úgy kényelmeted be hogy egy erős félnappal meg egy hosszú erőkarral, úgy történt fel őket mint Igen. a vihar. Azt mondtad, hogy, hogy adották meg ezt a technológiát, az Befele omlik össze. Igen, meg van egy pont, ahol korábban eltelik hogy feszítet, és az az a félzár benne marad, neked majd ki mert ha hazaérsz és kifúrja az egész ajtót a helyéről, ellenben nem vitték el a hífit. De a kedvencem az volt, a, a lakótelepi adjuk úgy voltak ezzel megoldva, hogy volt ettől ettől függetlenül tuduskáló ablak. Ez akkor nem lakótelep volt, hanem még korábban lakótelepeken már csak a, a köpucsból. De a régi lakótelepeken még alkohol, hát régi az a az az köpucsból. A lakótelepeben még ő keményen összesajtólja a hainatig, amit nem cseréltek el? És jó, fárral tettek rácsot, fárral nem, hát ahogy sikerült. De annyira zsenyés, hogy mágneszára védjük az egészet, de ott az egyszál üveges köpucskeló ablak, ami jóban megvédjük, akkor a magáról kinyit. De jó, és akkor van előtted egy ekkora kis ablak. De én én ég, be, azon benyúlsz, de már át ilyen ajtót. Igen, igen, Viszont, hogyha magadra rántod az ajtót kívülről, amikor nem leviszed a szemetet, és nem tudsz visszajönni, mert a kulcsod az benyúlsz, akkor ez az ablak meg attól, hogy fújj, hogy a, a kulcsodat. jól látni a kulcsodat. Volt olyan ház, nem, mert nincs bent az ajtóban nyilván. Volt olyan házmester, akinek volt célszerszám, ami úgy volt meghalitva, hogy ezen benyúlva, akkor pont eléri a kilincset. Érdekel, hogy fájtam, volt dolgom ugyanez volt. Vagy a postalán igen, Ezeken az ajtóhoz kérek hoztuk és megfelelő szögekben meghalítva, és nyitottam, hogy ennek lehet pár Na nézzük. Maja a zsákhából előfotó egy apró német tűr... Erőkötött, apró német tűzhelyen kávét köze. Én ezt is ezt szóval hogy szóval az apró német tűzhely. Mi, nagyon mire, be, bele mennénk bele, amíg nem japán. Valószínűleg akkor a németek is hitatsemúniósok nem tudnak ne eltűnni. Ne Minden tőle japán. Igen, ne csinálják mindent a japánok. Különben is Párizsban mit vegyünk német tűzhelyen? Apró német tűzhelyen, el tudjátok képzelni? Egy gyerek, egy szállodát, szóval nyilvánvaló, hogy miért tűzhelyen Párizsban. Még akkor át is De miért? Ahol volt fotátszárás. <gül> az megvan, hogy aki -e a Párizs megvédéséhez. Nem még nem próbáltuk. Mindig előkerül valamiért. <tosz> e, és megint előkerül, hogy az a biztonságnak az a, az a tudat, ami korábban a Dean-nél volt. Igen. E, szerelik fel a mozgásérzékelőket, stb. Moli feldobja hogy amúgy ő is megtudná csinálni egész cajgot. És erre mondja ezt is, hogy nem, teljes zárást akarok. Ide, amit meg lehet venni pénzért, azt fel fogják szerelni, csillingelni fog meg akármi. És ez a technológia létezik, amit nem lehet rámenni. Hát, és még, még logot is fog és még írni annyira jó. Na, én még aláhúztam ezt a 15 mélyek tasokat, a főbar falába. De igazából ezeket már áttárgyaltuk. itt mondja el, hogy egy időszített bomba a teste. Igen, de azt szerintem beszéltük korábban, hogy, hogy ezzel egy darab függőségem alatt kérdelek. És akkor irányban irányba van állítva a torpedo állandult. Igen, igen, igen, Na akkor nem működik, drog nem működik. Nekem. Tessék működ. Ezzel bizonyos oroszokokban méreg? Ez... Te tessék reghekkel, hát. Ez Na, ehm. A, ehm. Most ülnek a, egy bevásárló közportnál. És ezt írja, a betonod, amely a vékony fekete paguntvászló keresztül is éleszetesen durva volt és hűvös. Még semmi sem akart négy elektromos elektronos táncából. Elektronos tánc olvastam föl. Másféle kereskedelem volt ez, más citrusra járt. S gyors ételek, parfümök és friss berétek verejték szaga járta át. Erre miért van szükség a friss nyári ezt nem tudom, de itt van. Csak, Korábban úgy a nem csak, <tos> uh, a, a bevásárló központ meghajlat az ott, mint a fő, fű, mint egy húsmező, melyen átnyilalnak a vágy és a kielégülés. <tos> -e. is előre még a Ez Ezt Elian Beccsor is volna, mert előbb elhagyta. Kicsino? Elian a jogárista írója. <tos> Igen, csak ott az valakiből kinyúlt volna. Igen, ott, akiből kinyúlt volna pontosan. Itt kicsit olyan, valami hogy gimontist a fanficion. Egyébként ez fontos. most én találkoztam érődől Áine Watsonnal, ő ilyen. Ő ilyen. Na, következő mondat. Kézdekje egy Ono szendai Cyberspace 7 a padlástérben maradt, és csak rávárt. Szobátot hagyták teleszemetelve a obszibas csomagolás abszak fehér elemeivel. Ezt ismerjük, aki tévét vesz előködött. És karányi havszemcsék százaival, ezt is ismerjük, a dobozokból doboz, doboz, a Zono mellett előkerült, még a hosszaka, legdrágább a következő évi piacra dobást váró számítógépe. Na! Megerkeztünk, merkeztünk, mert ilyen nincs a földkeres. Igen. Bárjá, bárjá, csak még egy fiammaton, menjünk tovább, mert Jó, az, a, az visszaköt majd. Aztán egy Sony monitor, vállalati szintű jég, tucatnyi lemezen, oh. és egy braú kávéfőző. Igen. Oh. Egek, teljesen szemben. Akinek kell egy Windows 95-ös ellenedik lap, nálam van. Kéne. Kell. Most csaptam le, legközelebb hozzam. Persze, tényleg Persze. kettő, remélem, Reve hogy okay. ja. nem csapták be. Oké. Hát sok múzeumot lesz, vagy az a fiziáiziknak a fülössétől félzni? Az, amikor leveszi róla a képernyővédőt, a képernyővédő fóliát, meg a szélét. És akkor nem embert ismerek, aki nem veszi. Lehet, hogy az a fajta pervezeket fent hagyja. Jaj, hát a verrier. Hol van leírva a zsebapos azt nincs eljött, valószínűleg a, a csugaras. Valószínű. Valószínű. De arra is kell a nem fúlia, monitor Azért kell a monitor, ez fontos, fontos. Mert valaki ellenőrzi. Moli ellenőrzi, vagy Armitage ellenőrzi. És szerintem ezért kell a monitor. I van egy másik szalejtsének, más, a történik meg. Másodperc, ez zavarhat. a Az a járunk, ide. Igen, igen. A, Az a helyzet, hogy ez egy önerő leírás, de a következő évi piacra dobást váró számítógépe. Na, hát azért itt megálljunk egy pillanatban. Ja, le van gyártva? Ez egyszerűen le van gyártva, és most tudjuk, hogy a nyár van. Tehát ez legalább fél év múlva kerül piacra. Ez karácsonyi modell lesz, vagy mi? Szerintem ők nem tudták, hogy van karácsonyi modell. És én le az le le lehet, hogy ez nem a flash, mint ami ennek látszik, mert azért főleg tudunk, hogy vannak prototípusok. Hát, hogy lehet, hogy ez egy prototípus volt, ami még nem piacére, nincs akár. Akkor írtam volna. Szerintem a Gibsonból kinéztem volna még öt jelzott Rára. <síns> <síns> prototípus jövő rá, érted? Nem, ő itt azt akartam mutatni, a következő éve, szok, ők hogy ők ennyire gazdagok, és ennyire meg tudnak mindent szerezni. De ennyire nem lehet. Hát tudjátok, vannak néha sztorik, hogy ott hagyta a bárban a következő yeah. iphone ez, ez körülbelül hasonló. Uh, akkor innen három, három ága van meg a történetek. Az egyik, hogy vannak iparágok, akkor létszik a következő modell. Amikor mi először erről a kövről kezdtünk beszélni, akkor itt a másodszor. Nem, nem, akkor ezzel kezdtünk gyakorlatilag. Igen, igen. Hogy erről a mondatról Igen, és hogy... És tényleg vannak. Te technológiában... Abban, amiben én mozgok, mondjuk abban nincs. Hát a következővévé iPhone az nincsen keresztetőben. Nincs kit leszapni, nem lehetettek megölni érte. É, én pedig itt, eltett, itt az, a, az az állítás hogy lehet? Uh, lehet valamennyi. Viszont hogyha, nem tudom, szeptemberben te vagy a legjobb kapcsolat a kalendelkező újságíró, vagy augusztusban, akkor elképzelhet, hogy a 2016-os Mustangot elvitt egy körre. Aha, igen. igen. Mi, mi hosszabb uh, supply chain-nek kell dolgozolni, nagyobb termékét vannak, ezek létezhetnek. Másik felennek ennek a sztorinak, hogy pont tegnap adtak ki a Microsoft-a ah, gugulását. Mindegy, valamit, ami a Google helyett van. Holografikus ami amiből a Vired kihozott egy tesztet a bejelentés után. Igen. Azzal kezdődik. Októberben ültünk le Redmondban. Igen. A... Vannak azok kapcsolatban. de, de, de, de mondom, nem, nem, a nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, a Megírt, mondat, év. A nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, a a következő évi piacra dobást váró számítógépek. Tehát a piac a dobást is csak várja, még nincs kitalálva, hogy mikor lesz. Kitalálva találva, és már lehet, hogy be is jelentették, csak ne, közölték, hogy ez ettől a vívtől lesz igazad van, igazad van. És az a durva, hogy a 80-as években volt ilyen. Ma már nincs. Ma már olyan titkolózás van, hogy mindenkit megölnek, aki nélkül Ami érdekes, még, hogy a termék az gyakorlatilag ugye már mára is megszűnt. Már igen, igen. Így van. Létezik számítógép, de nem az, az a termény. Nem adják el még ilyen processzorral, meg a memóriával. Igen, igen. pontosan. Az igen. a, a, a, a, a, a, a, a, a Mikul még az a Mikul bizalom volt. Tehát valaki odajön hazám, hogy megkapod a jövő év VMS-ét, és az a mi a picsával csinál, mekkora benne a grafikon. Hozzá kell tenni, hogy konzul esetében már van megint értelme ennek a konzul. A második, hogy a konzul már figyelhetések szerint teljesen el vannak csúszva rossz irányba. Hogyha mész a metróval, lesz az, akkor ott van szembe hogy vegyél Toshiba valamit, van egy száma neki, Igen. amit sosem fogsz megígyezni. Ilyen processzor, és ennyi gigabyte memória van benne. Ezek Igen, van, mert azok ezek azok, azok a mantra, dolgok. amikre emlékeznek az emberek. Tehát, eh, Ez olyan, mint a pixel a digitális fényképezőgépek. Igen, így van, Igen. így van. Csak talán még gigabibb, mert a digitális fényképezőgépek már egy még kisebb halmaz, mint a laptop és telefonőrültek. És a laptoposoknál évekig kellett eh, őket edzeni, e, e, hogy bizonyos dolgokat felismerjenek, és mennyiséget érezzenek mögötte. Például, hogy RAM. És minél több van, annál jobb, <laughs> annál jobb a gép. És ezek a 150-es gépek így vannak eladva. Hogy györögbe vágnak, sosem a kielző felbontást, az egyetlen fontos információ. <gül> <gül> és mindenhol hány étszelibrát? Milyen? Igaz, az emi 1,800-1,800-os kijelző. Lehet, hogy egy gigabajt rommel, már oda kéne tenni, a, a buszsebességet De az, pizcés. az már értem. Igen, igen, igen. Bele kell rakni 16 at és az hihetetlen. És az a cukorból is meg. 16 meg Hihetetlen. Hihetetlen. Hihetetlen. Hihetetlen. Hihetetlen. Hihetetlen. Hihetetlen. Hihetetlen. Hihetetlen. Hihetetlen. Hihetetlen. Hihetetlen. Hihetetlen. Hihetetlen. Hihetetlen. Ennek <gül> megfelelően az emberek a mai napig nem úgy vesszák a számítógépeket, oda mennek, megütigetik a billentyűt, megtapízzák a tácspedet, és, és megnézik a kijelzőt. Ez a három évvel később dolgozik, mondjuk igen, az a többi otthon az alatt. De nem, helyette gigabajtok meg fogják nézni, Elként, és megveszik a legrecsegősebbet. Ne felejtsük el, de akkor elcsegyük a landunkat. Legrecsegősebbet. Elként, ha már itt tartok, én azt sem értem. Hogy, Tehát én szerintem, ez mondjuk lehet, hogy el van torzítva a világ az én szemszögömből, én szerintem a gépvásárlás 95%-ban elfut rajta a XY játék mondattal kezdődik. És ezt például még soha nem is kérünk hogy a grafikus kártyát érthetően leírják, hogy a hanyass benne, meg milyen. És a, egy adott dolog elfüte rajta. De szerintem ez nem direkt? De, de. de azt a feltáltak Youtube-ot és el lehet keresni arra, hogy azért... És Skyrim vid 660 és hogyha jól néz ki, akkor oké, visszük. Az visszük. a hogy ez teljesen szituációhoz vezet, mert elfutni elfut Ski nagyon sok mindent, jel mindent, jel minden. Igen, csak olyan is. Ilyen videó miért nincs Skyrim 2? Igen. Illetve a 10 FPS, az technikailag elfut-e, nem? Minden minden minden minden mind volt nekem már olyan játék, hogy végig az eget néztem, vagy a földet, hogy tudjak haladni. Azon nem kellett valamit interakciózni, csak akkor neveltem fel a kamerában, ez volt a fps a tovább, mert van egy katonai Na. ami izgalmas dolgok szerintem. Nézzük! A nő magára kapta különös forma zsebekkel televart, valaha katonai turkállókból kikörőző mellényét, behúzta a és aztán felvett egy hatalmas fekete műanyag napszöveget, teljesen éltakar vele a tükröző lencse Hát ez várható, mert ugye most nappal van, ritka eset, hogy nappal van, és ott fel kell venni a gyorszó Egyrészt miért nem sötét, és miért nem rakva egy ND füldet, áll, rá rág a szeme. Igen, Nem tudtam. A másik fel, hogy miért vesz fel egy zsebes <gül> turkát orgasz mellényt. Ez szartja katonainak és menőnek, szerintem. De. Erről Avar Istványt tesz az eszembe. Tényleg. Avar István? A baloldali sajtókulpa még. Az eredeti sajtókulpa a baloldali volt. Mindig úgy ült be, <gül> hogy volt rajta egy ilyen... Ilyen rejtőszín, barna, mellé két ilyen ah. felső zsebben és teljesen Aj, értem cíl, ez én én nem Térlek, éljön, Igen. ezt Igen, tényleg értem ezt. Ilyen botakint szoktam látni, csopás de ilyen mellényeket, most éppen vásárásban vagyok, ilyen nem fogok venni, mert egyszerűen hát az nagyon speciális, egyetlen, hát nagyon kevés esetben jó az, Szerintem csak fotósok tudják értelmesen használni, mert kis cuccokat tudsz magadra pakolni, az mindig kéznél van, le tudsz ülni kocsiban benne, ettől még ez jó lehet, de bármilyen más esetben egy hátézság sokkal célszerű, amikor cuccot kell venni meg esetleg elmondani. nem fél bele, csak ilyen kis nem no, a fotósok nevében szeretném jelezni, hogy ez nem jó a zsebes megoldás. Ez akkor lehet, hogy hol van, amikor 32 koszkola a tőféle? Akkor sem, nem, soha tudod, hogy mi hol van. Tehát nem jó. <gül> az az nem, a fotózás közben az nem jó. Fíj, ez, ez, ez csak a természet fotózásig, ahol túl gyorsan kell reagálni, mert jön az állat. A fotó nem fog se zsebeket a rómaiak. Tudod, csak meg akkor az állat is. Tehát hogy ott maradok. Én viszonylag sok zsebben navigálok. De minden mind mind mind. zsebnek van a helye, hogy a, a telefon az a jobb első zsebben van, a tollak a bal első zsebben van, a headset a, a bal alsóba van. A Igen, a, a ha már erről ha? Az a jellemző dolga, hogy valamit kiveszek, valami helyére. Igen. Tehát valami van a kezemben, most legyen az objektív, vakuum, film, tök mindegy, ami helyett akarok egy másikat elővenni, Tehát, de helyet kéne cserélni az eszközben. Igen, Innentől kezdve a... nem azt fog visszakerülni, ami ott volt, Oké, ez csak egy teória volt a részemről, mondom, nálam nem állt meg a mellébe. Nem A három elemek itt vannak, a gédás nem tudom, én terekezekkel, nem szeretem a sok zsebet, mert az egyikben elfér a spotnyi, a másikban a GPS. A Jó, de ez a, a te speciális igen. Hossz az előveszed és visszarakod. Igen. én nem a kíváncsebb a lapos végkénte. 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Az 30 30 30 30 30 30 a, a fotóriportereket nem is szoktam látni. Jóisten tudja, mit visz magában molli ebben a kis csomagban, mert hogy mindig egy dolog van nálam, mivel embereket lő le, vagy üt meg. Igen, igen. Hát akkor hogy éppen a helyi törvédekelnek. különböző szűrők vannak a tűpisztolyához. Á, igen. Hát nézzük a következőt. Én már a mások oldalon vagyok innentől kezdve, és akkor megjegyzi azt a... Hát ember, ember ilyet nem mond. Láttalak, hogy ezt a szendályt simogattad, Molly felnevetett. ember, az már pornográf volt. Ja, hát ez egy elég egyértelmű fontos szerintem. Egyértelmű, egy egy csak nem, nem hangzik el. Ez igen. a, a 80-as évek videókultúrája megint. Én pontosan, na, pontosan az. Na nézzük tovább. Te ott a körülpirantot ne valamit. E, igen, bár még a lehető megkínálni. Mondjad. E, Bekogunk valamit reggelire oké? Okay? Tojást, valódi szalonnát feltétlenül, meg fog ölni olyan sokáig az újra feldolgozott Csibai krill <tos> <tos> Szalonna luxus termék. Igen. Tőleképpen az egyébként. Ezért nem akarok ebben Tehát... a világban Menjen <tos> hát már <tos> abban lesz. Tehát a spárba hogy miket <tos> lehet. A... Amíg a drága. <tos> Ez nagyon angol. Nem, nem kell hát hát, hát hát hát hát megfeleljenek a magyar kifejezésnek, hogy van-e te gyabrita, mi ennek az angol megfelelője. És angolul meg nem tudom mondani, mert nem is kellem idézni, de angolul úgy van, hogy végül tud hazamenni. Riggs mond a béke. Én abban arra mondom, hogy angolos, régésen, angolos Arra mondom ezt, hogy én a felvágottat úgy látom, hogy a 300 tól 800-ig teredőskálak az darabos. Azt nem tudom, mivel van. És 800 felett vannak az egész dolgok, amik valódiak. Ja, én nyers húsra gokoltam, hát. ugye... Ja, hát ezt el lehet készíteni. 1500 forint körül van ugye, egy kilós és hús, ugye hát. a szabadna is akarul. De ugye azért az elérhető, hogy mindenki van szállam szállam rá, a kérdés, de inkább ne válaszoljuk Szemben egyébként a korábbi amikor mondjuk a, most tipikusan egy nap ettek egy héten, a maximum. a, ebből a szempontból, sem jól van. Olcsókkal csak a minősége az egyszerében. Én a szalonát azt a seregbe tanultam meg megenni és megbecsülni. Mert ott meg az volt az olcsó. A szalon az azért jó, mert egy borzasztó energia sűrű valami, amikor melózni kell, meg ferepelni, akkor az valami jó és viszontos Overkill-e végéidőben. Hasonlóan egyébként a tepertő még ilyen vagy én azt társatásokkal rendszeresen azzal váltam, mert az olyan, hogy az ott van egy zacskóban az egyik zsebében a mellényel, meg ha már És hogyha éppen megéhezel, akkor bekapsz egy darabot és mész tovább. Na, ami ilyen az az még a sólet, a van megcsinálod. A mondott másik feladat visszautala azért erre az egészen, csak akkor lehet, hogy egy ilyen... Ilyen világban én az újra feldagozott Csibai Krilla volt az olcsó kaja. Igen, igen. És akkor, amit Michael Pollan uh, mindig mondt, hogy a nagyipari tartása csinálunk de az agyam a fenntartlatlán, és nem lesz ez mindegy így, azon túl vagyunk. Ez amúgy egy jó lövés volt akkor. Igen, igen. De, az az egy jó. Famélye... Ezek, kicsit egyébként a malthus vissza szerintem. Igen, igen. szerintem. Hát, ugye a malthus az volt az alaptételem, hogy az emberiség növekedés az egy billiárd főig tart, meg te elfogy a kaja. Aha. És hogy ez egy kicsit ugyanezt ér? Hiszem, de Egyáltalán nem. Nem. Sőt, a van. Hát, túltermelési elményi elményi tult, termelési válság van élelmiszerből a földön. Hát a föld is, az Definíció, fél 6 milliárdan vagyunk, tehát az a 5 milliárdos difi azt az valamit eszik. Igen, az eszik, ez egyetlen. Igen, igen, a, az igen. Az de is, figyelj, hát de az cíl, olyan, mint a, a, de van az amerikai katonai kaja, amit mre hívnak, ah. és úgy fogják, hogy News az rejekted by Ethiopians, mert annyira szar, de, de de a nyomorulta, Éveket kihúznak vele, és az afgáns hivatagban a tálivok segít azon a kaján. Valamit útostak, de nem... <suk> csak a de nem csak ez, mint egy... Biza... Van egy kontinens <suk> a Földön, ami azért fizet a mezőgazdaságban dolgozóknak, hogy ne termeljenek annyit, hogy ne termeljenek kevesebbet. <suk> a másik, hogy azt nem egy ilyen kontinens van. Most, egy biztosan most, van. Mostan a modellünk techniknél működik. A működik. A most a tudunk... Nem etikusan, nem fenntaratta van annyi olyan termelni, hogy tudtálom vagyunk. Hát, de ugye a nem fenntarthatóra mindig azt szokták mondani, hogy holisztikus nézőpontból, hogy nem vetítheted ki lineárisen, hiszen éppen Malthus is ez szúrta el. Aha. Igen, igen, igaz. De? Igen, az, hogy eladáljuk a termőföldeket, meg a többi, az viszont... De majd föltaláljuk a csoda termőföldet, és akkor egy virágcserébe megterveik egy családi elmiszert készleti, ő, az Ez egyszer a a a a a a a a a nem jön be ez a, a techno-optimisták, meg az öko pessimisták örök harca. Volt ez izével, hogy valamelyik madár kiszámolta, hogy páris bele fog fulladni a lószarba, mert egy bizonyos populációfört, annyi ló van, hogy belefulladok a lószarba. Akkor csökkön, nem kitalálták az autót? Igen, igen. És a most meg ugye, most ugye a, a, a, a benzinmotor a mindenféle gáros hatása és a többi széngyóxid, azt a madár itt Nem, de volt az is, hogy elfogy az olaj most meg ott tartunk, hogy a ára az olaj ár lezuhant. Egyszer elfogyott. Itt lehet 100 Itt lehet 100 100 a jól, munkároka munkároka ki, sárba, balagyás, mert... jó, egy olaj, de Jó, egy olyan dolog, hogy most, ha az olajnak a helyettesítésére már elkezdték a technológiákat kitalálni, és mindenhol megy az a csúcsolás, hogy igen, ott van, csak még nem gazdaságos, mert még ott az olaj, ami még olcsóbb, nem ő! le a Akkor az összes olajipari cég át technológiára, és a. ...hogy a hogy pénzükből megcsinálják azt, hogy egyébként ők legyenek a minden hatók a... ...vagy szépen egy illetve a motorokat kországi A hatékonyosága mindig rendkívül vicces. ...eléges hajtól, teveolak. azon ennek az a nagy előnye, hogy igen, csak adni kell sűrűséget. Igen, igen. Igen, csak elégetjük aljárt a csinálnámből rendes vegyésztet. Igen. Na. Egyszer állatott, ilyen Habszi, a szállatos télen, hajszándékon, apszilvacsot. -ha -ha apszilvacsot, -ha -ha akkor -ha. most köszönjük. Na, haladjunk tovább. E, végül... Csodatos mondatom a legjellegűbb. Mondat. Körülpillanatot a kihalt zsák utcában, az inside szeszérszélről már tolhajtott. Újságok, akik hengergeteltek el ezt az Ez New ott még lehet. De tehát, csak azért, mert nem a Westernben vagyunk, mert ott egy ilyen ördögszekérhukor. Igen, igen. Nem ez, tehát ez amerikai, tehát, e, e, szóval e, ördögszekér is amerikai, de ez városi, tehát ez a városi ördögszekér. És azt feltétlenül, hogy még papír. Nálunk is van. Elkett, nálunk is van, meton, újságpapír. E, Mindenki állandóan rölye temeti rölye rölye az műség. írott sajtót. de ez baromság. Index van, én nem tudok hogy szóval. Tehát... E, de nem újságpapír kell. <laughs> Nem ilyen újság, és mégis tudunk krupit kucamébb, tehát. <gül> arra be, ott vannak a bedobott, mit tudom, tetsz, én de, a teckos szarok, én azokat Két van, egyik bíros nem jó lenni. Más igen. Másszintem a nagyon nagyjából lehetettem megölni momentán. Aha. Mert végén, A végén mindig van egy helyi téma, egy metro újság, de. egy ö, lakást keresek, fénymássalat kézzel írattak, ha a dolog, amit bedobnak. Még a Kanzéróban is, még a Monadis Reddit-ben is is, használt faxpapírokat használ. Meg a a cég. A faks újságon. Igen. Faks újságon. A faks A faks a A faks a hálózat. A a hálózat. A faks a hálózat. A faks próbálkozás. A meg a saját is amúgy, mind a kettő a briteknek a sorti csikátójából nőtt ki, ahová innovatív cégek el szoktak költözni, mert olcsó a iroda. Az egyik a Lidwood Printer nevű dolog, ami egy ekkora kicsit kisebb doboz, benne a szabvány blokkpapír, megkapott egy wifi-t, meg kapott egy drótot, és e a cover-októl, meg feliratkozott szolgatásokból, hogy reggel nyomtatott neked egy csíkat, hogy mi történt. Hány fok van kint, mi a várható, mi lesz a meeting, meg egy tweet hosszúságú ütletek. Meg, meg, meg ilyesmi. E e nem tudtak olcsó megoldaményét nem adták el, be is dölt az egész. Enném ez a dolog volt, amit Old School technológiával csinálták 2003-ban. Elfeljöntsük el a nyomtatós órákat. <laughs> a James bond volt olyan. <laughs> <Igen>, ha... Nekem a következő mondat, ez csak egy a magyar vonatkozású miatt. Ajtót jóköröbb tetőfedő hullám nevez képezte. Hát ez a hullámpala, amit ha láttatok magyar telket akar a buherának a az egyik alapeltsége. Valószínűleg a sárga. szivacs mellett a másik túlélő. Igen, Igen. sárga. Nem felkétlen, csak a sárga létezik, mert létezik a szürke is. Igen. A az, is. Az, az, Igen. A az az best, tehát ami indeszélyes ülék, hogy van, és nem viszél a, a kontéderes. Volt zöld is, akkor régen buszmegállók tetején csináltak. Jajajaj, bizony, bizony, bizony. És az aztán nem írta az hogy egy jár is. A mint a szél, és a egy picit tovább menjünk, pont ezzel folytódik, amit most beszélünk, most pontán a szövegtől függetlenül. Kész kitudott 54-es tárgyakat, de azok, mintha visszalvatták volna a limlomok tömegébe. Vízönelőtti televízió elektroncsövek üvegcsomkelyi, tele szaladt zsigerei, horpadt tányírán tenna, barna rostogolfon doboz, benne öltözött csőszövetkezett eroszlelt Ez a, a 80-as évek szemét. Igen, igen. Egyébként, itt kimentek a sarokra? Uh, most uh, zöld redőny látható ott, amikor nyitva van, akkor az egy turkáló ilyen bontó. Az lejött dolgok felét meg lehet találni ott, meg láttam a plotternek meg Cisco Routef, meg ilyeneket. Hogy uh, átjutnak ezen az ez ideális, tehát egy-két belső teret már láttunk. Egyébként érdemes lenne, láttam egy ilyen projektet, de az nagyon béna volt, a Neuromancer belső tereit ellemezni. Eh, Tehát, hogy kifejezetten újra még megyünk, és csak eh, elképzeljük, lerajzoljuk a belső tereket. Egy ilyen projektet már láttam, megpróbálták egy videojátékhoz megcsinálni, eh, mert olyan videojátékhoz szóval használtam, mert nem számítógépesnek tűnt úgy elsőre, eh, de hogy eh, sok teret láttunk, eh, a DIN irodája volt eddig a Legos Dib de most, most eh, azt sikerült eh, üvelelni. Tehát itt még Kandinsky, aztán egy szék sincsen. Hát ezt nem tolom ne az egész fogom az Kert Kandinsky-t <gül> <gül> <gül> <át>, 10 <gül> <gül> Ez most egy fullos pc bontóper, még inkább, hogy jártak uh, lomolós piacnak abban a részében, a ahol a el nem adott dolgok vannak, ami a három ezelőtti mikrobusszal érkezett. Látjátok, hogy milyen asztaloknál üvünk? Az egy mosógép dobeznek három fennét. Igen, igen. Igen. Igen. Ez a nemek, újra a szakítás egyébként. egyébként. egyébként, egyébként. 83-ben ilyen tudták, hogy ez egyszer belsébítészet lesz. Igen, igen. Azt mondja, hogy a, a romkocsmák, az első épíze, úgy mondom, az a gervicspák. Tehát az, az, az nem szájban, az gerbicspár. a gervicspák. Az ember, aki most fünyörökbá át az ajtonnyírásban, a válláról köpekként a takarókból úgy festett, mint akit a van terveztek. Az egyik legjobb leírása van. <gül> <még. gül> a a, a, a, a, a, a filmről? Ja, igen. igen. lakossan tapadtak Kesken kopanyájához. Valami, ami nem volt teljesen a mosoly, feltárta óriási és élesen hátrahajló meccsőfagait. 4 g vízakot viselt, baljában sajátos kézifegyvert tartott. Hát erről sajnos nem kapunk egy erről a sajátos kézifegyverről. Milyen lehet a sajátos, amikor az első négy kézifegyver is őrülten nézett ki? Tehát ez az az így levágott úgy szétzedett istő, módosítás nélküli egyszerű, ez volt, ez van, a film az, erről volt híres, azokat a ninja-kat az a... akkor is sokan jönnek egy hogy... gyerek. Hello. Hello. Szia. Szia. A... A a trükköt, a trükköt, és egyéb tudunk róla. Egyébként én síztelődök, most Csak egyébként a seped mászónk. van, a... Na. Készüljük. van sokkal, hogy magamnak. Itt azért megállhatunk a hosszabb pillanatra. Itt azért megállhatunk hosszabb Itt azért igen. Megállattuk egy hosszabb pillanatra, a hogy Finnnél egy kicsit elidőzzük. Ő az a karakterem mind a három regényben a, a Igen, Ez egy jó kízkérdés volt aztán a Sepantinon, hogy melyik az a karakter, ami a, hát. a, szó, a három regényben. Igen. Egy embert után érne. Igen, Igen. és... Uh, sekti, az és uh, ő gyakorlatilag a leg... Uh, az a resourceful szót hasz, használja. Tehát ő az, aki a legtöbb képes itt a csapatban. Bár nem így tűnik. Tehát végig egy egy lomok között élő, nyomorult, eléggé csúnya embernek tűnik, akinek furcsa twizzakója van, érthetetlen szokásai, de történetesen mindig mindenhez ért, minden alatt van. És, És csúnyát még egyszer kihangsúlyoznak. És ő fogja, hogy mondani a az zíven a plusz Ez is hozzá van. Tehát, minden könyvben megtaláltó a szerző. Ó, oh. nekem az a teóriám, ha itt a szerző túl nagy mérisszúrának. Túl nagy mi lenne? A, a klasszikus fanfictiones terminológia, amikor a szerző nem csak beleírja magát a regénybe, de ő jön össze annak az, ének, annak az együttesnek a frontemberével, akiről szól egyébként a novella. Mondok, belassz van. Igen, még. A, a film, az nem, nem központi karakter, tehát igazából, ha kihúznák a regényből minden részét, értelmezhető van. A központi karakter az, akinek ha kihúzzuk a regényből minden részét, értelmezhetően váljuk a regény. A nem ilyen, mégis egy van, mégis ő mondja ki a nagy igazságot, és a furcsa VS trikkával meg minden együtt halhatatlan. Nálam van a cuccos viszont Igen. Ezért a azt gondolom, kérdez, Igen, azt gondolom, hogy valamilyen formában a szerzőnek lehet le képzése. Ez azért magánteóriám, de most, amikor elolvastam, nekem ez jött le. De túl mindenható ahhoz, hogy, hogy ne üldedek. Szerintem dicsérte senki, hogy szerepekben szerepel, legalábbis az elsők végben. Mindenesetre olvassuk vég most a Madakönyvet, könyvet, és nézzük utána a végén újra rá. Minden, a mindenhatóság az a erősség mellette. Igen. Annak ellenére most is túl lesz meghallgatva, ahogy olyan emlékszem. A, amúgy igen, azt nem. Igen. Kéz odalépve látta, hogy a lemez tömör jeget. Aztán odaítette kéznek, hogy egy fehér műanyag tömre mutatott, amely az ajtó mellé volt támasztva. Kéz odalépve látta, hogy a lemez tömör államköt szemügy közel egy cm vastag. Segíti, eh, segített felemelni és beéleszteni az ajtólírásba. A lemez fürge, ni, eh, a lemez nikité eh, portos ujjak fehér tépőzárt szalagra szektékbe, eh, és egy rejtett elszívó ventilátor is a Na, létrejött a lehallgatásmentes szoba, és az egy 1 cm vastag áramkör szendicskán kellett. What the fuck? a a hangfelvételtől. De miért? ez? még 40 bokelit oh. lemez, beletolva egy írásba? Nem, áramkör szendícs. Áramkör szendícs, áramkör szendícs. Annyi vasat kell beleszeregni az ajtóba, hogy azért 10 centi vastag lesz. Igen. 1 centi. 1 centi. centi. Nem egyetit? egy 1 centi vastag. 1 centi. Mindegy is. Én még azt is el tudom képzelni, hogy ez valami gépnek a része. Biztos, hogy ez valami zavaró. Ezek, ezek zavaró tranzisztorak, vagy mi az olyan nyelvára? És ettől, tehát ez egy olyan fizikai dolog, amitől azt jelenti, hogy nem hallgatják le. Minél mi ez a lehallgatás technológia, mitől ez véd, és hogyan véd? Ez nekem rejtély, de a fin szolgáltatása ez a szoba. Tehát valószínűleg ez a klusz technológia. Tényleg, hogy a, a, a feledékolitikát nem kell államköszönni. A feledékolitikát nagyon arra, mert 18. század technológia. Értem, de egyébként most Cyberpunk vagyunk, tehát a feledékolitikát aztán a közszennyicsből csinálják. És itt elég fehér zöld generál. És ezt nem hallottuk, hogy ilyen lenne. Na, uh, uh, igen, az a szórakoztató, hogy a lehallgatott szoba az egy ilyen uh, kémfilmes, idökös filmes toposz, de hogy, uh, hogy mindig uh, valahogy fizikailag van megoldva, az túl egyszerűen egy feledéka, ritka, melizé, azt nehéz ábrázolni. Inkább felszokták függeszteni, rugókra szokták rakni, üvegbe építik a semmi közepére, amire még a lézerműtő fel is lepattan és ez ugyanebben a sorba illeszkedik be. Csak az ajtót látjuk, de a vadót a Ami érdekes, hogy mennyire van ez a halóság. Igen, igen, igen. igen. igen. De ünnem erre ment a világ. A ezt? ilyen kéne, még mindig a macska a legjobb, a Grabowski üreg faházat visszafelé, itt belé a radar hullámokat. Igen, igen, így van. <laughs> ez, ez nagyon jó meglátás. Bocsánat, csak közben elvesztettem a mandatot, amikor még rájuk néz a régi és tízakóban, fürdkészve a menet vendégére, majd Pac és pisztolyát zakója zsebébe ejtette. Most pont nincs hajtabb Zakó, de az nem lehetett úr Sajátos kézifegyver, borzasztó picik. hogy oda a zsebe, zsebe. Nem, pont most ezen pörök. Vagy hoziraj, Zakói? És én vagyok. hogy te zsebbe nem teszel olyan fegyvert, amit ön akarsz venni gyorsan, mert én. nem tudsz. Igen, igen, De, tehát soha, tehát a zseb az arra eltesz, hogy is kotorászló halni, kigondgálsz, hogy belül. Nem, ez a beengedés protokor része. Igen. Tehát, hogy olyanokat nem enged be azokat, akik, akik, akik, akik is egy pillanatíts felmerülnek, hogy elő kéne venni, később majd. Azokat helyben lelövő, és a hogy elhagyják. És akkor ez egy ilyen, ez a bizalom jel, hogy és akkor zsebre vágom a stókkerendet. Nagyjából igen, az ilyen, hogy oké, okay, ez a régláttalak film <tos> <tos> Oké. Okay. A a gyerekek. Ez is a, ez az ember nem lát egy Stukkeres embert, egy stúbkeres ember, ember és az a övén hordja, és a jellentő reakszi az, hogy amikor jó a helyre mész, ahol furán néznek rád, is egyébként Biztonságos összágos, megvettő módon felrakják a fóvasra. Egyébként, egyébként, egyébként, egyébként zakós embercsében látható tekkor, mert baromi kényelmetlen egy ilyen akár néhány kiló stány, de szakós. Végig rakat csináltak neked helyet tehát, hogy a kiegyensúlyozatlannál teszi az egészet, lehúzza az egyik oldalát, ez valami különöztetlen. És elég mér, mér, és menjük. Menjük legyen, szóval igen, a Finn az egyébként sem a férfi dívat lehetőményese. <gül> igen, igen. És ez nem is szeretett. Na, e kicsit húzunk bele. És egyébként a másik zsebben, hogy kiderül az, hogy ki kíván egyensúlyozatlan, az az, akkor ha? időnként a Finn nemű férfi előhozott a zsebéből egy apró monitort és rásandított. Ez ez ez. Csak nem telefon. Mi lehetett az a program, amit tartjuk? Minden évre azt tudjuk. Valószínűleg ellenőrizte, hogy tényleg behallgatás biztosan a szoba, nem? Illetve azon olvasom utána már be az eredményeket, hogy kiben mi van. Tehát tényleg, igen. A szoba nem csak kifelé szül, hanem befelé meg megfigyel. Igen, igen. Mert elmondja, hogy kiben mi van. Azt olvasod? Igen, igen. Én ezek ez a fal, viszont Isten arcára van benne megint csak. Uh, valami újdonság van a fejedben. Aha, a szilícium pirolitikus aróval. Óra, ugye? A szemüketől, ja, speciális elektronika, a személyben egy óra van ülő le, messze lehet látni egy óra. Csodálatos. Már múlik. Még egy kicsit rossz A szemüketől a szokásos látom, alacsony hőmérsékletű izotopszén, a, a pirolitikus jobb biokompatibilitást ad, de ez a te dolgod nem igaz? A karmai de ugyanez a helyzet. Viszonylag ritkán van ekkora a amikor én nem nem értem, nem értem. Léteznek ezek a, a szavak egyébként? Léteznek ezek a szavak? Jö, igen, léteznek. nem tudom, nem hallottam mért. <gül> Nekem is most én előszemben, a biokompatibilitásnak beleméltem az. az De azt sem hogy ide lesz rajta, mint mi. <gül> Na. Gyere ide kéz, a férfi kopott fekete x et mutatott a fehér padon, Na, és aki itt nézi át akkor van egy X pont, ahova a gépek irányulnak. Tehát akármilyen gépek is, aminek a kis monitora kettő van, egyébként ezt egy kis e, csugárkatott csöves monitornak képzelem el egyébként én, ha már itt tartunk. Egy ilyen, egy ilyen e, Texas Instrument kalkulátor és Mikrozsef TV keverikélek. Hát, igen, ilyet igen, ilyet igen, utoljára. Hát nem is tudom. Tehát ilyen 70-80-s évek szájászik sem kémében volt. Ez szerintem jó a fantáziám, és azért nem tudom elképzelni, amely Istenben energiaigénye van. Azt az energia pedig, ha vagy, olyan, van olyan technologiád, ami tudja az energia akkor már van lapos minő is, amely nincs. Én azt gondolom, hogy ez két uh, telepajtja. Két ilyenben telepált. Hiszter, és a hízszer és én a hízszer. Az, légeden. az igen, Boy. még, hogy azt a, a monitor a zsebéből, lehet még két telepóklók rajta, tehát ott a drog, és csak már Am nem Ami fel, hogy a volt, csak a drót tud ki belemújra. Én nem áll olyan lehet ban kaptam egy lcd olvasható hordosható TV-t. Na, igen. Ekkora volt. Most, hogy milyen volt a képminőség, meg bármi az, akkor lebeszéljük, de Abszolút így van. 9 3 hogy így van. Az érdekelnek különben, amikor Mólit uh, elmondja, hogy mi van benne, mi, mi benne az újdonság az látogatása óta, majd azt mondja Kéznek, hogy gyere állj ide a fogott X-re, és akkor Molly addig ott állt, vagy Molly Páczki egy utóededőzésnek vetette alá. Hát lehet, hogy Molli a Molly hogy eded akar állni. De. Az is lehet, hogy a vendég az adomegy magától az X-re. De az is lehet, hogy ő már volt az X-en, és egy normál sken hogy mi új. A kéznek, aki még soha nem nézte át alaposan, annak be kell állni, és akkor tapogatják a látorozóan sokanak, ami oly drágák, Vagy, nem tudom. Tehát, hát ugye megyünk tovább, hogy a következő menjünk, mondatban, menjünk, menjünk. mert ugye a kisfetek fekete x az ezt ugyan képe nem jó. A Fickó Szűz a film. Némi csak fokótlás, ez minden. Biológiaikat is kerestél? Boli a zöld mellények, és levette a sötét és akkor itt felfeketik, kész vagy asztalra, azzal, hogy veszünk ki kis szövetmintet. Majd kidülő, hogy ott sem találnak benne semmilyet, amit a finnek a mérgéterli szabad tudok utatni. Nincsenek bennetek se poroskák, se kérgi bombák. Kérgi bombák? Kérgi bombák. Kérgi bomba? Bomba? Bocsánat, bomba. Bomba. Eh, bomba. Ez a Fortex bomb Ez a Fortex bomb. Igen. A Fortex bomb, az a... valakinek jött valamit. Én kérdezik valaki egy szándwicheset? A a, a Cortex bomb az a 80-as évek e, szuperparanójának volt az alapterméke. Azt gondolták, nem is annyira légből kapott módon, hogy lehet úgy bombát helyezni egy emberbe, hogy nevet köztetett, de nem látszik. És, e, a képegények Igen, igen. Ez ma a Boko Harám 10 eh, éves kislányai, akik a Nihában mennek a piac és fölrabbannak. Illetve nem tudom hogy de, de rajtuk kapatilának a... a nem, hát azért nem abannak föl. föl. Nem, nem, nem, nem, az, nem, nem föl. a popol Lehetne le, abban volt ez, amikor a erőn fejébe építettek egy rádiódóval ép, ö, í, ö, üzemeltek mető miniatűr és ezzel csalták elő. De múltkor hallottuk a kori doktoroktól, hogy, hogy a Dick a az amerikai elnöknek ö, olyan pacemaker van, ami wiféről lehet, lehet adatokat lekérni, de ha ezt beteszik politikusba, akkor az letítják ezt a külső kapcsolatot, mert potenciálisan le is lehetne állítani. Egy gombnőmással. De hogy a Cortex-bomb, az, az a bokonhárámnak a nihávos kislányai, mert ott úgy működik ez a rendszer, hogy minden férfit már átnéznek ezeken a helyeken, tehát Irakban, Nigériában, mert hogy az, az már gyanús, hogy miért jön. Tehát a motorkerékpárt toló fehér ilyen embert most már mind megmotozzák. De van az iszámban egy ilyen eh, eh, eh, gát, hogy nőhöz nem nyúlnak, főleg burkásnőhöz. Ezért be kell rejteni a bombákat. Különösen kislányokban, mert most már az is van, hogy van női rendőr, és a nagylányokat átnézi. De a kislányokat végképp nem, és ezért tudok okoháram így bombát csinálni belő. És a kortexbomb, annál sokkal durvább dolog, mert lehet a kortexbomb. Tehát ott van az adatban, érted? Nem, nem, nem, nem, um, Ő sem mosolyt és akkor megpiszkáltuk ezeket az izgalmas kérdéseket. Ő. Na és újság az iszlám állammal. Mire ő fél év Afganisztánban. Mit érdekel? Egyik arab lövi a másik arabot. Közben meg leesett a benzinát. el. akkor szerintem ez jó. És De hát De ők nem velük háborúznak? Nem. Ja. Jó, neki egy másik fel egyébként, a gokohab hát meg a cortex hogy, hogy ez a, a cortex az a technológia fét is. A, a, a... És ugye sokkal egyszerűbb egy szociális tabot kihasználni, hogy nagyon sok ember kerül csak a piacon, és olcsó, és nem kell az a csús technológia fejlesztés, meg laborakról csinálod. Hozzáteszem, fogtak el ezért egy ilyen rajta volt 5 kg trotillot, és mondták, hogy című, hát ez nem egészséges. Ez? A csávó megmondta, Robbantól kapom a nagy lóvét. És a csávó meg volt róla győződve, hogy túl fog élni. De biztos, csak Van és kifelé <gül> Van ilyen, csak azt tagnak hívják. <gül> és azzal nehezebb az a nehezebb bepakadni az ellenőrzőponté. Én Mint a burkás kis tányászatét el a tankot, ezért értünk fel. De hangos csőrökből. Hangos utcai utcaidegen. Gyorsan köszönöm, és a munkásának. Nem bíztak az emberi bőrségben, úgy érsz. De nagyon hiszek, nem a ponton. Nézd, DOD-nek bármikor el lehet, a termet elég sokba kerül. Amerikai katonai barnáknak a DOD-nek. Nem csinálsz volna Nem kizárt már csinálják. Most már ezt. Még egy mondat pont ehhez az államköztanácshoz kapcsolódik, csak ez a hely annyira privát, amennyire megfizethetem. Ezzel nézz meg, hogy a az valóban ugyanottan ezeket. Lehet, hogy szinkroma jöttünk. Szinkroma jöttünk. Na nézzük tovább. itt mit a érjük egyszer. Mm. Uh, ez ilyen érdekes, mert ha, ha visszahozunk össze a szöveget a mába, akkor az annyira privát, amiért megküzdik, az gyakorlatilag nem létezik. Na nézzük tovább, mert nagyon izgalmas oldal jön. Az ötven... Neked ötvenem, nekem ötven, ötven, ötven ketterük. Tudod, hogy a Dixi Fletlány meghalt, kézból Úgy hallottam, a szíve vitte el. Nem egészen a de itt ezt mondják. Az ő adkártyájáról fogsz dolgozni. Most szeretett el mondani, ő tanított az a mi? Ő és Queen. Na, hát itt... Itt, itt, itt, itt, itt, itt, itt kerül el az adkártya, Ez ezzel később sok minden lesz. De hát ez az a gyakorlatilag szoftver, amit fizikailag kell birtokolni, és amit ellopnak a szerzettől. Tehát ez a Siree gyakorlatilag. Ami, ami teljesen mert sense mert amit ne kéne kész. miért Én kész. kézzel. Milyet kell innent ők érkezve egyáltalán kézzel? Tehát Dixi Threatline-nak volt kártyája, nagyjából minden megcsikált. Azért, mert a profil azt mondja, igen, nem profil azt mondja hogy kéz kell használni. Csak profil ők. nagy. E, Threatline, nagyon sok mindenre képes, de... Egyszer már nem, nem az, az nem gond, az nem gond, nem, hogy egyszer meg azt mondom, hogy, érvelek, hogy... Hogy ez egy tároló dolog, tehát Igen. Ő, ő igazából az összes trükköt tudja, amit a, az élő ember tudott, csak nem tudja őket alkalmazni, é, már... Ő, ő olyan a rosszán, amit kezdenszel szállítanak, és nem tud kijönni a ketresből. Valakinek be kell dobni, a plédált a be, hogy ez megegye. A három szintű van nagyjából. Van az első, a Emi, akiről a regény szól, meg van építve, kurvára intelligens, nagyon kreatív, baromira manipulatív. És építették annyira okosan, hogy legyenek körülötte rácsok, uh, amit ő nem szeret. Van a Dixi Flatline, aki aki egy egy mentés, tudja, ameddig. Egy program. Nem, nem. Egy, egy, egy mentett állapotai valaminek, ami nem létezik tovább. De az ő tudásának, az a ő ügynökségének korlátai. Nem, nem, nem, nem, Az összes nem, nem, egy nem, van nem, nem, nem, nem, van, nem, Bizonyos a csélfadokra rá lehet indítani, aztán is azért milyen kontrollizet. Az Minden hát. megfogalmaz én megfudam, hogy elő kell valakinek hívni az a szülgókat. Szóval én, én úgy fogalmaztam valami, bocsánat ezek után, hogy mint a számítógépes játékokban az AI, ami irányítja. A összes másik. Amit fogdál szakítan el, ne foglalkozzatok. Igen, igen, igen, sem, igen. Valakinek nem nek felkérdezni azokat a kérdéseket, amikre ő majd ad egy megoldást. És mindig ugyanaz. Szakértői rendszer. És mindig ugyanaz. Az előkerül vele, hogy több megy be, és mindig ugyanúgy is pedig fölteti. Kéz apró, gyors nyás. Igen, igen. igen, igen. Tehát, hogy, de és amikor megkérdezed, hogy nincs zavar, az nagyon jó rész. Nincs zavar valami, az zavar, hogy semmi nem zavar. Igen, igen. És akkor van a harmadik, mint egy a regényben az, az ember. tudata van ennek a nagykártyának ezt a nagy szügyetlenül, hogy ez mellett, vagy ebből kiindulva. a fejlődés. Igen, de nem nagyon érdekes, de sok megszorulásos kellene ellenzni. Hmm. Na, haladunk tovább. Neked nagyon alakozva. Egyrészt ez a teljes beszélgetés, ezen túl vagyunk már azóta. A másik pedig a, a flatline-szín. Én ugrottam, és a következő az, hogy nézd, a azóta próbálok hogy ki van ermit is mögött. Ugye, hogy beszálltam a buliba. De ez egész nem olyan, mintha valami zajbacukról, vagy egy kormányra, vagy japizáról lenne szó. Ermét is parancsokat kap. Mint ha valaki utasítaná, hogy menjenek csíbeba, szedjen egy robostnak, aki már totál lerobban, és utolsókat rúgja, és adjon nagyon egy programot, a műtétért, ami helyre hozza. Annak sebészprogramnak a mindenkörű piaci áraim, akár 20 világos kávét is kaphattuk volna. De jó voltál, de azért annyira nem. Na, hát ez egy nagyon fontos font, mert ugye itt uh, jön elő a mi az elméletem, hogy az a 20 világpasz is kaboly, az nem csinálta volna ezt végig, mert azoknak van valójuk, eh, nem állnak le az ördöggel. Viszont kéz akinek nincsen, ő az ideális jelet. Vele meg végig lehet ezt tolni. Tehát sokkal jobb emberek is volnának, de azok az a abbanak. Igen, Eszé. a profi, ők nem akarmasuk erre a feladatra, mert pontosan tudják, hogy elszorítanak valamit a világban. kész, tehát valamit tudnám Ez Ezért az idősérület. <tos> Akkor azt a következik, hogy Morit csinálja az a történetben. Úgyhogy ki a megbízója, de... Morit nagyon is érdekli, mert ő az, aki bosszot akar állni, azért mert szexbogokét használták egy időben. De tudja, hogy ezt egy egyetlen módon értheti el, duzi sok pénzre. Már elnézést. Ezt csak ez ettől csapattól fogjuk őt megkapni. Végtel, tehát e, sokáig lesz jó pénzért testőr, amíg egyszerre nem ülik. Mert egyszer valaki gyorsabb lesz, nagyobb jön, mit tudom én. De itt van neki a lehetőség, hogy megteremtse az alagi feltételeit a bosszúnak, azzal itt óriási szakít. Ő ebben a szempontból. Ő a tiszta zsoldos. Pénzeket csinál. Nagyon sok pénzt. Igazán, hogy kézben az a különleges, hogy meg lehetett venni azzal, hogy visszaadják. Ez egy valandas speciális amit, amit elvesztett, amikor széperhelték, és cserébe bele tudtak ültetni <gül> olyan dolgokat, amin kell tartják, nem eddig csak egy. Hát vagy azt hazudják? A, a legelején még tevetettetől, hogy. Hogy, uh, lehet, hogy neudománcs, hogy neuromancer eh uh, direkt hozta ödetbe a helyzetben. Manipuláció. A előtt. De a előtt. a előtt. Énekkel, Agyói, Agyói van a előtte. Möbe reggel kezdte el előtte. Így elifejtette. Annyira minősősége. Meg tudja építeni, ugyezt jó, de de egy darab saher volt Teljesen átterült benne a minősége. Aki jó ráadás. Jó, de nem annyira jó. De egy közepes jó, a sar helyzetben. Azt mondom, hogy ilyet össze by step. Ilyet könnyű találni, könnyű találni. Főnösen, persze, persze, persze. Nem persze. kell ezért manipulálni, tehát az, az, az a Budapesten találsz egyébként szakadni. hogy emléknek a világ minden ideje a mendelkezésnél, de pedig a profilcétre hoznak 200 émerkorában, csak hogy maradjunk a 400-oknál. És utána vársz. Nem kell, tehát mondom már. A nagy számok törően Ezer ilyen lúziás szaladgál egy Igen, tehát tudjátok, ez, ez egyébként nagyon szeretem ezt a gondolatot, de hogy e, egy olyan megbízónak dolgoznak, akit nem érdekel a eddigi megbízásaik motivációjának száz százaléka. hogy nem pénzért csinálja És ez a kísértetés benne. Tehát eddig mindegyiküknek olyan feladatok voltak, hogy el kell lopni, enni milliárdot innét. Hát ezt láthatóan nem érdekli. Akkor nem tesz 60 milliárdot, vagy 600 százalék. Nem ez a célja. Itt akkor, akkor, és el tud meg a molly, itt van, sokkal durvább van. Tehát nagyon szép a történelmi léptékben dolgozunk, nem pedig a kis emberi léptékben. És ezt molly már itt sajteti. a hát, illetve nyilván van egy jó is, ott Lecsere. a Mert a, hát a, a két szereplő az lecserélni Igen, másra, is vannak, hogy ezer szóval ilyen Akár a akár más olyan motiváció, ami elégedős vagy egészségügy. Ha így nézzük szigorúan miért orientált alapon, akkor miért csak egy projektje van Neoromanzenek? Mert az, hogy van három, másik vagy tíz, másik vagy száz, másik. lehet, hogy van, csak nem tudjuk. Egyrészt lehet, másrészt pedig egy idő után túlmújtos lenne a Villa kapujában. nak akujában. Igen, valószínűleg nem kezdett el korábban akciót, mert nem volt teljesen biztos érte. Vagy elkezdett és Elen Persze. nagyon nem. Tartott, már és a, azért Azok nagyon szétvannak esve, tehát idő van, idő van, sietni kell, az látszik, nem? Igen, meg tényleg, hogy már egyszer elkezdett volna egy akciót, ami elbukik, akkor a TCRS akkor, akkor már úgy, úgy vannak. De van, képzeljétek elmenni, hogy a TCRS poolok annyira szétvannak esve, hogy egyszer már valakinek sikerült elakulni a fejtenőnél. Azt a szétes nagyon magas foka. Igen, tehát az elégében ilyen volt. Igen. Egy dolgot dobjuk már meg ide, hogy viszont nem nem ők az egyetlen veszélyes játékos. Igen. A turing akik akikor gyakorlatilag semmit nem tudunk azontól, hogy lebényszárolják egy kiskülönükvényünket majd. Azoknak lehet, hogy van nagy hogy egyébként, ha azt látják, hogy ide akar lépni. Igen. Azt senki nem akarja a világban. van csak egy csapat, hogy, hogy ne tűnjük és, és lehet, az ez a ez az, az már igen előtest volt, hogy mennyire szétes volt a szétes a téa. Igen. Vagy lehet, hogy nem csak teszt volt, az effektív. Volt, nem volt ez, Viszont, ö... Csak hita gyorsabb volt, mint a. Csak a, a, a, meg az összes igen, igen, a összes többi A hogy én többi azt, hogy okay, többi hogy hogy most most minden többi tesz többi többi többi többi többi többi többi többi többi többi többi többi többi többi többi többi többi hogy többi most nem többi többi többi Mindent, és egyik olyan oldalról is, hogy nem egy laplaták föl mindent, hanem mindent kiszámolták. Igen, igen, most 83 a van az esélyre, Már még 5 évet, akkor már 9-re egészés. volt a szakjáték, eh, vagy france tudom volt, valami korai gépemben, eh, amiben 9 fokozat volt. Töltszik a kellet állni, melyik fokozaton mész. A 9-es, ha jól értettem, az legyőszerezetlen volt. Nekem biztos, hogy az már a 3-as az volt. Egy ilyen gép, az a 9-esen van mindig. Mindent nagyon fontos, tehát a 9-es fokozatosak játékban, én nem tudtam monitorálni, nem vagyok túl jó sakos, hogy közelébe, tehát 0 es sem volt a gyöntélemre. Nem egy, nulla. Nem 0. Nem 0,001, hanem 0. Mert ennyire pontosan tudta, hogy mit fogják. Tehát Kasparó lehet, hogy le tudta volna őzni, lehet, hogy nem. Minden is ilyen helyzetben van, de a reszorszai limitáltak. Idő és lehetőség. Mert idő a Tuning rendőrség nyakában van, esküloka romlás a nyakában van, úgyhogy én lehet hogy ebből kénytelen dolgozni? Azon kívül az Armitage-al egy egyedi, -egy, nagy, nagyon speciális lehetőséget kapott. Egy üres ember, akit föl tud tölteni. Ez a sokat dolgozott, jó képességi üres, jó üres, képességi üres ember, és ez, ez csak egyszer van. És rengeteg tőkét nyom bele, hogy minden a kezében legyen. Sok helyre sok és sok mindent lesz fel. Igen. Úgy tűnik, hogy ez egyetlen esély. Igen, igazán, az, az egyetlen, az egyetlen, igazán különleges ember, az az, az az, ami... Akik tökéletesen kiszámított, hogy mi költetnék. Azért különleges, mert kireszik meg a tüzendalással. Inkább egy magasabb képzelő, magasabb programozott robot rabaldi a És Arbeth is egy, egy ilyen időzített góba, úgymond, tehát... Ez is végül is egy olyan... Akkor viszont a regényben van egy pont, a létegymű tervében, amikor még meg tud állni, és azt mondaná, hogy akkor itt most vissza a csoportosítjuk az eszközöket, öt év múlva próbáljuk. mert akkor még Armin nem kezdi el elérni azt a pontot, hogy onnan ő Ne felejtsd el, hogy ez nem Wintermuth terve. Ez a Aspulok terve, aminek wintermut is a része, meg neomromancer. Tehát eh, mire a végén érünk, akkor látni fogjuk, hogy ez tulajdonképpen egy teremtés történet, amit nagyon okos emberek találtak ki az Aspulok. Igen, méris fransz. Méris fransz még az őszüleid. És e, minden, minden el volt tervezve, de a pontos nevek nem voltak meg, nem volt meg mondni kézben de, de minden volt a helyére, és így kellett történnie, a, leg, a harmadik rész végére már megvannak teremtve új világok. Gyakorlatilag. Léteznek, Pont egy bekezdésre igen. sétálni tovább. Uh -huh. Mind, igen, igen, igen, akkor ugyanaz olvasd is. A Sensnet egy felsővárosi köftártyában a Trazorban őrzi, Fletlenor És egy kisegész és is könnyebb bejutni, mint oda. Na most, a Sensnet ugyanazt tartja az ősi, ősi műsor idejük, összesüljön át. Ez megint megerősítja a nyárval, mert most jön az ősz. Ez ugye a jövő év számítógép miatt lehet érdekes. Ha azokat lenyúlnánk, de nem, nekünk csak a flatland kell elhoznunk semményhebet. furcsa nem? Hát itt kimondja, amit előbb is beszéltünk, hogy igazából egy imádbányából el kell hoznunk egy lapátot. Tehát... E Abba már bemenjünk, és akkor vihetnék sok dm Igen, és abban nem gondolnak bele így ezzel, hogy hát az akciót megcsinálják, a sense nem tudni fogja, hogy hoppázek elvédnék fel hány nagykártyát, hoppázek valami komolyabb készülnek. Erre készülnek, nem, erre készülnek. készülnek. Ott van a diverzió mögöttük, hogy Nagyon diverző, ő, van. megfutyulják az egész dolgot, hogy nem fogják tudni, mit vittek el. Pontosan. Mondja, a mondta, a modellnek szétcseszik. Mondja is, hogy egy-másfél évbire föltyült, hogy eltűnt az a Ö, tudjátok, hogy működik így egyébként teljes magyar rendszer. Hát még rosszabb is akár. Ha költelben valamit végeg el, feszteni, el akarsz veszteni, akkor ennyit kell csak csinálni. Ö, <gül> dolgoztam kormányivatal, kormányivatal a kormányhivatallal, gyakorlaposkodtam a kormányhivatalnak az Ott volt az, amikor kellett keresni az iratokat, és valami ez a ezerrel az a levő ügyiratszámnál találtam meg két dokumentumot, és az még valakinek a De Most lett van, hogy valaki 20 direkt nekiállott, hogy állt A klasszikus Ministernek hogy kiokott? De hát el kell valaholban valamit nagyon rejteni, és akkor nem, nem titkosítani kell, hanem íg kell. <gül> <és gül> ah, Igen, irányában. Uh, de ezt rejtősen is be törtében a, a áramtestőr Afrikában ma. Igen, Igen van, van még egy folyamány, ennek a mond szövegnek az mégsem szólnám gyorsan, aztán felhívítom el ezzel. Uh, mégpedig az, hogy el lehet lopni a teljes műsors és van fizetős varáz. ez. Hát, ha valaki elviszi a következő, a, a Newsroom negyedik évad gyárt a sensenet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 nem, de az első emberek csoportnak a, a kínőle, az kicsi az, kell, vagy nem ez a pénz, az hanem a amit ráraknak, és ezt a tolvany nem tudja elsütni. Inkább az, hogy ez a, az a respekt alapúk ami ami kialakult végül, az még nem volt meg. A dromokkal töltött, hogy a, töltöt, a Én, de a Földre mit értel azon kívül, hogy menő faszivány? Nagy pénzt, nem akaszt a Ennyi. kivívni, hogyha... Lenyúlod a teljes negyedik kívül a nyújszumot, és gyorsan a spoiler-en a teszed, hogy ki fognak megkodni. Na, az viszont folyamik. Egyébként az infvionak csak annyit kell csinálni, hogy oké, kiszivárgott. De szóval az utolsó ez nem a végülves kopyája, hogy önben nézünk neki. Igen. A 9. rész tök más lesz valójában. a 9. nem? történet Na. Nem lehetne másolni ezt a kártyát. De gondolom, nem, mert akkor másolnák. Hát pontosan ez egész könyv ilyenekről szól, hogy, hogy egy fizikai tárgy Aha, van belőle, és kész. De milyen de, a hardware, azt nem tudjuk, nem lesz másolni, és kész. Nem, nem, nem, nem, nem tudok, Elkezdtük beszélgetni um, ezt az információvizualizálást. Egy hang nincs van három könyvben a hálózatról, Igen. hogy milyen sávszínesek van, milyen összekötetések van. Mit csinálnak rajta? Mozog egyáltalán. Vagy mozgatni Igen, egy ilyen, ilyen, ilyen homogén adattömegnek tűnik az, az egész matrix. Hogy mm. Van egybe, és akkor úgy belenyúlsz, és akkor meg. Gyuri, nem engedte szerintem hozzá, hogy nem ismertem, hogy bele tehát Nem baj, nem baj. Ez jó ötlet, hogy jó a szava, csinálni, csinálni, tehát inkább. Két és évti, három év, mármint képen az, hogy ilyen, ilyen kártyák hogyan vesz meg, hol De azt tudjuk, hogy a neurománszának ez a specialtása, ez a fölvétel. Nem tudjuk hogyan, nem tudjuk, tehát nem tudjuk hogyan hallgat le Finn, vagy néz át, nem tudjuk, hogy mi az a technológia, amivel neurománszert benéz, vagy Winter benéz hozzá. És Mert film, benéz. Finnban, hogy csináltak, hogy látját a Igen. E, Benéz hozzá, érted? Egy olyan helyre benéz, ahol elvileg nem lehetne benézni, minden további nélkül. Mi lehet az a technológia? Hát ilyen technológia, simán e, gyakorlatilag ilyen... Kismertek a novelláit, ott vannak olyan, hogy, hogy embereket lemásolnak. És azok teljes másolatokká válnak. Könyvben vagy, vagy orvos másolatban, vagy főfelövel felveszik a, a Bolhesznek az egyik Alteregója és barátja Adolfo Bojkaszeresznek a egyik novellájában, vagy fölvesznek filmmel valakit, akkor abból kettő lesz. Ilyenek vannak, de nem tudjuk, hogyan működni. Tehát csak utalnak rá, de hát, ha benne lenne, hogy nem működik, valószínűleg szar is lenne a könyv. Edi, te hozzá kell képzelni! Ugye ez az embermásad, ez ilyen viszonylag gyakran visztérius cifi Igen, őket valószínűleg egy ilyen dolgokat csinálja, ide kérdés tudjó. Szerintem egy nagyon szó sérül. Én a szindrómon, az ember azt hiszi, hogy valakit, aki az életében közel áll hozzá, lecséri a tektökéletes másol a drább. Igen. Philip Dick? Nem, tényleg népezi kérdei, de egyébként, én Gémennél találkoztam vele. Jó, de mondom, hogy Philip Dick esett ebből a valós igazi Philip Dick- de a nagy ember már, mint Gibson nagy borgaszt rajongó. Igen, igen. Ezt mondjuk, tudjuk az alapból is már Az alapból is, is, de nagyon sok, Tehát igazából azt is minkelt volna jelzeten nem hogy hol van benne volt ez. Mert én névvel helyen láttam. Én nevek, elnevezések meg utalások vannak mindig a háttérben. Hát persze imádom. Hát soha rosszabb, én rajomod <laughs> Van itt egy mondat nem sokkal később. Ez a fine-dégi kapcsolatom. Főként orgaszda, szoftverben nyomul. Na ez üd tehát, hogy e, ne tudnak, tehát minden keresztül egyszerűen az évadot. Mert ő szoftverben nyomja is egy, egy szokt, Tehát nem az van, hogy nekem is, tehát az egész életemet, az elmúlt 30-an évet végigsöljék orgazdák, amíg meg nem jött az ENCOR gyakorlatilag. E, mindig volt, mindig tudtam olyan emberről, akitől lehetett venni az anyagot valamilyen formában. Tehát, ha éppen nem volt sávszélességem, vagy nem volt kedvem torrentezni, akkor ki lehetett menni, anyámékletben a kórházban, a műtésfélük voltak azok akiknél teljes, egyébként Matrix nyomtató nyomtatott lista volt, mert a korházban Matrix nyomtató és, és minden film rajta volt. Az az, az, akkor, az igen. a nagy románc életérzés. és akkor miközben tolták be a beteget, vagy tolták ki, akkor amikor azt mondta, hogy a múmiát a visszajövőben, vagy a és legközelebb sokkal hozták. Tehát ez a 200-as sorizmus. A nyomdász ismerősen barátom van. Nálam van az, amikor átmegy a tényleges nyomdász fiúkhoz, és azt mondja, hogy figyétek már itt ebben a nyomtatásban az 500-es és a 750-es oldal között ki ez a 250. Ami viszont érdekes, hogy gyakorlatilag a B2C személyes szoftverkereskedelem az a hálószoftver egy időben nem tudott Igen, Egely, igen. Az egész szoftvernek a, a léte az ilyen bizonytalan, hogy Három megabájt forró anyag. E ebben a regényben szinte csak egy-egy dologkal -egy találkozunk. Lehet, hogy le katonával. <gül> Láttak, ezek katonai informatikák. <gül> <Menjük a még? gül> igen, igen, itt van egy kis diszkrepancia, de ez már örök. Ez a nagy értelmiség. Megint csak én boxiborom. Megint csak én boxiborom. Hogy mit csinálnak a userek a háló, mert a regényből biztosan biztonságedet kimaradtak a userek. <gül> én emlékszem, hogy az első. Jól látod, nem törgozom a első diderem, az nem hozott, és átkerreftektük nagy, nagy erővel. Nem, bocsánat. Ott az volt, hogy meghozta fizikailag a hajlékor nevezet. Az én nekem csak egy kazettám volt a komodorhoz, és ott nem is jött be új soha, hanem bejött a hajlékor nevez meghajtó 286-ossal. Ah, Igen, és az, az 20 megabajtos zsinoja volt. Ez most ez már kettő technológiával későbbi, elmentél hozzá, megmondtad, hogy milyen együttesnek, milyen CD-jét szeretnéd, és lemásolta, adott hozzá CD-tokot, amin a sugaras náptatóval, amit CD-ból is Hát a betekordó az a színesbe csinálták meg ugyanezt. Tehát neked mindengeteg DVD-ek van otthon, egy kicsit rosszabb a grafikája, egy kicsit rosszabb a felmondása toknak, mint az eredeti, de majdnem eredeti. Viszont a cégek nem nyomták már, tehát az már... És nem találkoztatok mi ugatkozó, tehát a cégeknél, ahol is van. Ahhoz volt minden. Igen. De hogy nekem első ilyen líderem, az elhozta, és akkor ráírtuk, hogy Centurion, mint játék. És akkor az volt az a nem. Igen. És akkor abba beleírta az állament, és nekem az első játék, amit megvettem, az a isár 2 játék volt. Kétlemezes, igazából mindenképpen ezt kitobhattam volna, mert csak a manuál volt értékes, mert már megvolt a szoftver, csak a manuál 16. oldalán négyes szót mondja. Ezt sokszor bele lehetett böffelni, mert de egy szó volt, de olyankor újra kellett tölteni a játékot, ők kapják be. Föltöltem a malacot, 4000 forint volt benne, 4000 forintért megvettem a játékot, úgyhogy tízesekkel fizettem a végén, és 3995 volt és a visszajározt filérbe kaptam. A pozsonyi a bakcsón pontig mentem, úgyhogy messziről kerültem minden villamost. Mert attól féltem, hogy a levezetem sérültetesznek. Már megvan a goblincs. <gül> Egyébként most itt ki a Vésztlend 2, a vészlend 1 ez még olyan volt, hogy az nem tudom, hogy volt ilyen biztonsági kérdés az elején, de működött, hogy kiírt hogy és akkor találkozom a rendőrrel, aki azt mondja neked, hogy Hello kell, jó, és olvasd el a maguval a 44. oldalán, az 50. alatt, hogy hogy folytatódott. Ez a papír ez a a, hivatkozások voltak benne, és nem volt benne a szoftverben, ami volt jó, mert nem részt vettem, részt vettem. Fizikai nyomással én is találkoztam ugye ezzel. Van egy játék, amit nagyon szeretek, Spider-Ber-Software, Bozasztoyátok a Sztátyum az az a, a Rapság. Fedelatosak. Igen, de ez a. Eh, xai van csinálva, és az XAI nagyon jó volt, azt a szerettem. És azt átrakta egy másik ahol minden van egyenes. Na mindegy. És ő csinálta meg azt az x ba hogy eh, Baslóver-nek hívták ezt a dolgot, ha ővel emlékszem. Az volt, hogy a szoftver ingyenes volt. Egy bizonyos ponton be kellett egy kódot, amit megvásároltál. Vagy megcsinálni egy csatát. a server-szörnyek voltak ott. Most a server-szörnyeket én hozzá sem tudtam szagolni. a grindeltem volna, tehát mind a mai P2Win játékokban grindeltem volna két évet. Akkor van a -e servet szöldjöket, szóval nem így. Hügyes. De hogy ez volt az a korszak, amikor még birtokoltam a popiát. Aztán elkezdődött azt, hogy már nem kellett. Jöttek a torrentok. még nem Most amúgy körülültünk azzal, hogy a digitális verziók Isten kedvéből Euróban vannak, uh -huh. lassan megint olcsóbb birtok volna a fizikai kópiát, amiből egy darab, igen, 16 karakternyi számra van a szükség. Hát én a Emport, vagy Darkbeit, vagy Barátait úgy e, birtoklom, hogy azok demo e, malmok. a teljes játékot, játszok vele, akár végig is játszom, nem tudok, hogy megölök, a tudom várom. És hát ez jó volt, akkor <gül> Jogok, megveszem. Mogom megveszem a Hát igen, tényleg ahol ott vagyok, hogy a Steam-en például most nem éri meg teljesen játékot venni, mert drágában veszed meg, mint a DVD-en játékot, azért, mert a Steam vél számolja át az eurót meg a dollárt. nem, a nem csak a mint volt a, a játékot. Nem hogy vagy már meg, hogy mennyibe kerül a Steam-en. dollár. Átszámolva 19 ezer forintok. Furban Az ezer Igen. Nem az, hogy itt az egyszerűség. Hát ez tényleg az, hogy nem nálunk az a dolog, nálunk ott van, az, ami Amerikában vannak, ott dollár. Az az Menjünk tovább, mert ha két mondattal állít csúsztunk, akkor végig a regenerációnál oh. megvan majdnem az összes szereplőnk, hogyha elátogsz, számít nem, nem számolunk a elhullókkal és a emikkel. Uh, Terzi Bastián. Mi van Te még lecsi. azon a listán, amit mondtál? Játékszerek füled neked, meg egy címes bizonyos Péter Riviera. Igazi nehéz eset. Látom a profilját, borzalmat. Hát a profilokat ugye már beszéltük. riviera ra meg majd akkor lesz csinálunk. Igen Riviera szembe fog jönni, de ez ezzel, uh, az 55. oldalra várjutottunk, uh, megvan a helyes csapat. Egyet. Összeállt egy őrű szövetsége. Király, hova megyünk? Igen, egyfog, <gül> <szápatlan>, <gül> a meg. <számot, gül> ez a szív <számot, gül> nagyon kemény. Meggrácsodtükjük. Meggrácsodtükjük. A másik gyökerei a kezdetleges játékokig, e, a korai grafikus programokig és a katonai felcsatlakozó kísérletekig nyúlnak vissza, sorolta a narrátor. Tudjátok, ez ilyen, e, e, ilyen narrátor egy helyen van a világ, tehát az én világértem ember. Windows telepítés Nem van, van a másik is. De jó a háttalában a tart. Igen, igen, part igen. Part, igen. És fekteket ez, ez nekem nem ez a múlt, hanem ez a, a sci Van egy olyan elképzelés, a ha megnézed a, a pusztítót, abban is pont ez az, amikor bemenek fegyvert szerezni, mert abban, akinek... <gül> nincsen fegyver, bemész a terembe és elkezdi mondani neked a történetet. Úgyse fogod elolvasni a táblát, ez még egy realista dolog, de valakinek közölni kell a A et de csak nyáladzanak a fegyverek látták. A másik fele meg, hogy ezzel a kezdetleges játék játékot fel be lehet húzni azt a gigzonszöveg, nem tudom, melyik interjúban mondja, talán a Science Fiction Studyzorban, mindegy is. Hogy a, az egész kibertelet úgy képzelték el, hogy a, az, az ott van, ahol a, a játékosok akkor vannak, amikor ilyen játékterű játék, játék nekidőlnek, és, és úgy olvadnak bele az üvegbe, meg az intervúrban telefonhívások zárnanak. A tény az intervúrban telefonhívás, egy másfagy telefonhívás, az összes többi, az eleve elmondja, mikor a beszélgetés. A fanina kétdimenziós háború eredmészet a logaritmikus spirálok, térbeli lehetőségét bemutató, matematikai generált bárfárjában nagy nehéz mondat, hideg kék katonai dokumentumfilm Köszönöm kapcsolt laboratóriumi állatokat, tankok és harc repülők, tűzőzető áramkörőjében kötött, csúsakokat mutatva. Mennyire 80-as évek mől mint az akirát nézném. Tehát tényleg itt felveszik a csúsakot és mozgatom a fejem, és a tank toványra is hozott. És viszlök a követje. Már ne realitás. Ez egy fel a másik pedig ilyen szívben. Nyilván nem is, is számolja a, a, a bázison, amikor megfordulsz a tanul, de de és Lóegyesi pont De ponton akkor egyébként nincs értelme egy megcsinálni. ez egyszerűen annak szóvisztikus is. Persze. Nebüljük éppen az óvágyhely a helikopteres filmben? Kék, kék villám, Az milyen vicces volt, amikor nagyon szerettem. És ez az apacsól összenézni, hogy az apacs ugye ennek a működő változata, az tényleg egy katonai biztos, és ez képest a kék villám egymás mellett ülünk. Most a mikrofon van, kamera. Oh. A nagy sikerű Night Rider soro sorozatból csináltak egy kevéssét, egy sikerűbb, de nagyon vicces Night Rider címet, amiben a kedvencem a két motor volt, ami egymás mellett áll, és mindkettő megnyomta a műszerfal a nagypiros gombot, a két motor közé egy asszóvá. És a tánc a másik az, volt. a másik a másik a másik az, amikor a másik az, a az, hogy a másik az, hogy a az, hogy a másik az, hogy a másik az, hogy a másik hogy a másik hogy a másik hogy a másik az, a az, az, a a a a a a a meg a az, az, az apachereketten. Versus. Na, játszunk a gyeregek. Gyakorítok az, A Dragon Ball legyózni a Az Azt mondom, figyelj, azt mondom azért jön, Dovaki jön, fúgyj, lefogyasztja a farokrotort, aztán utána csinálj valamit, amit akkor. Ez egy long boss Tehát a még nem látja, hogy baj van, amikor már szétvették. Hát ez az a jézsaik elosztó, Itt, itt az mert hogy a lincser az nem a lincser nem működik a sarkanyom a, a, sárkányon sárkányon a nem működik de, de, de a két hát, hát ember a sarkanyom de a a sarkanyom de a a sarkanyom de a két ember a sarkanyom mellett, de a a de a de a a a a egy Egyébként, hú, de szükséges. Sokat kell nődni. Van a másik, akkor másodó, hogy az a sárkányokban az az képek problémát, ezt a, az az group pictures oldotta meg, vagy valami Ezen látszik, hogy valami hasonló is. Ezzel látszunk, kurva olcsó a grafikai trükknek, a cgi Van egy film, amiben az amerikai P-51-esek közdenek a náci sárkányokkal. Aztán mindent elmondja. Azonra azonra azonra De, yes. D -fiber, D -fiber nefő, az amerikai science fiction szerzőnek van egy önös, rövidre, egyelőre rövidre nyújt könyvszorozat a Hell's ami arról szól, hogy találkozik két civilizáció, és az egyiknek technológiája van nagyjából ilyen gőzmozgonyok, meg nőfegyverek szintjén, a másiknak meg a És Az érdekesség egyébként ennek a kétföltöttes szorozatnak az, hogy olyan hogy kérdésekkel foglalkozik, mint hogy mit jelent az, hogy, ha egy seregű sárkányok vannak, amit logisztikai szempontból. És mit jelent ehhez képest, mondjuk a vasút. A sárkányok itt szólnak egyik kártyakon. Mondja el a el a sárkányokat. Tudom, ha sárkányokért behoznám a kerubion nevű dolgokat is, ami magyar, ugyanez. Igen. A wifi helikopterek sárkányok ellen volt egy angol film. Az úgy indult a sárkányok irodalma, amiről te ezt nyomtam. Kérem, ez úgy indult, hogy a fogyógyípítők, mivel a sárkányokat ivották. De érdekes eredményet kérem. Mi, meg? Mi volt a címe? Ez a Kedobiansorozat Kerubion... volt. Ez egy sorozat, mert én egy Kedobiansorozat vagyok. És van egy kövkiadó is, egy gyűjteményes kártyajáték is. Oh, De abban voltak először helikoptersárkányok, sárkányok előtt. Technokrata őrült. Há három, három gonosz volt, volt egy Nekromanta, aki a sárkányokat irányította, volt egy technokrata, Nekromanta technokrata, érted? És volt egy őrült. És mind a három ilyen nagyon furcsa karakter volt, valószínűleg a készítők. Ehm, Zarbán kap szeretnék hozzá szólni. Nem, nem vagyok nagyon büszke. Egyébként ez is úgy tűnt, hogy nem a, a szereplővel egy gyönyörű én pontosan tudom. Csak az a széles, nem tudom melyik volt, de ahogy illetően tiszik el. Akkor A tudom élni. Kényelmet. még visszahoznak ide egyébként az állatokra, nem, a laboratórium állatokra adott vízétüzetős uh, isakokhoz, hogy <gül> uh, ezt, ez egy olyan amit büntetlenül ki lehet játszani a században is. Ura, egy kérdés, zavartok-e teket, hogy foglalják el, elkezdünk már zenélni, tartsunk még lelvet? Még egy 5 perc, jó? Egy 5 perc nagyjából lezárjuk. 9 nem láttam, hogy is. Semmi van. Annál is a 4-i fejezetbe. Tehát, a v free a V nevű képregény, az erről szól, laboratórium állatok szabadulnak el, egy nyúl, egy kutya, meg egy macska talán. Annyiban különböznek a normál laboratóriállatokról, hogy rajtuk még egy kurva erős páncözot, amit ők vezérelnek, meg küzd meg minden. alapvetően meg vannak kaptani, hagyják őket békiben, de az, amikor rájuk küldik a tankot, akkor nem a tankjár jól. <gül> <Wow>. <gül> <gül> a másik ilyen, az meg egy webképregény, de has, befutott, vagy befulladt az elmúlt egy évben a Gen13, ott is úgyhogy ez volt, hogy ott meg Antokomon fájátokkal kísérleteztek és küldtek mindenféle kibért cuccokat. Aztán van, aki világon körül a kezéből, van, akinek egy érzi hatalmas, hogy imákozós karom nőt ki a vállából. <tos> Na, nézd nézzük még a következő mondatot, mert az kell, hogy a és akkor azt a jól hosszú. Igen. Szájbe, cibeltér a szájbe. <tos> ez, igen, hát mindegy, de érted van a szájbe. Cibeltér. épülő hallucináció, amelyet minden országban törvényes felhasználók milliárdai tapasztalnak meg naponta. Hát ez egy ilyen gyakran mondat a könyvből. E, egészen a számtani alapfogalmakat tanulja a Az emberi világrendszer összes számítógépének tárolójából származhatatottok grafikus megjelenítése. Hihetetlen összetettség. Az elme nem térben nyújtózó féloldalak, adatgalaxisok és adatcsillagzatok. Mint a távolodó fények. Ez, ez a mondat, ez a, tehát amikor felolvastam, ez a műsorban van. Tehát ott próbálják elmagyarázni, és ez szerintem a Gibson-nak egyik leggyakrabban idézett mondata, mert amikor megpróbálják a Gibson-t eladni annaknak, hogy nem ismerik, akkor mindig azt szokták mondani, hogy ő találta ki a És ezt a mondatot olvassák föl. Az a helyzet, hogy ez nem igaz, de van, meg kell próbálni megkapaszkodni ebben a könyvben, mert nem lehet, tehát ő olvassák az egészet. Két dolog, egyrészt azzal folytatódik, hogy az érdekelt, hogy molly amikor a férfi meghúzintette a csatornavált, hogy gyerekül A másik dolog, van egy cikk, ami mindig az, a hiteleg most tényleg ki a hete álló szárnyrendszerben, és valahogy úgy azzal kezdődik, hogy, hogy a, amikor bizony egyszerűen meg meghal, akkor elmondják, hogy jó volt az ember, hogy kitalált a kibörtelenet, amúgy ez tulajdonképpen így van, hogy jó az ember, hidáltak, az ember de pont olyan kell róla beszélni. És ezért vicces, hogy ez a ha nézik ki dönt, akkor valószínűleg legalább húzottabb része lennünk a regénynek. Mert tök jó, nagyon fontos, nagyon izgalmas, különösen azért, mert azon a pontjában, amit a regényben nem tapasztalunk meg. De az, hogy a Matrix használt dolog ebben a világban, azt több nem látszik sehol a Nagoromászban. Igen, de egy igen fontos pont itt, hogy több milliárd felhasználok, beszél, szóval -e, létezik ez a plebejú szintje a már. Igen, igen. Csak ezt nem látjuk, hát... Nem, nem, az, az, az a Ready Player van bamban. <Szor> Igen. Igen. Igen. A, az, hogy a Mátrixnak külön magasságával emelkedünk folyamatosan, ahol a horzósok játszanak, és kopják az adatot és minden, az nincs említés, azokra a szerencsétnek, hogy csak vannak és De amikor az emberek Facebook-on, ez nem meg a bornot, azokat nem látszik. Azt feltette különböző szintjével, azt hiszem, nem ne vesztegesszük már korábban a és valójában ezek meg nem annyira a Ekkerek ugyanaz az internetet csinálják, amit csinálnak, mint amit mi Facebook azon út Hát azért vannak egyes elzárcukok, de mondjuk nem különül állózat szinten. Mert nem külön eszközök ugye ugyanaz a számítógép. Nekem, a itt meg uh, itt a hális miatt vannak kiberdekek és nem valami hmm. van valami szállítógének. Egyébként nagyon nem akkor azért a Hacker normál felhasználunk a felelemre, hogy a Hacker b használják. A filmes Igen, és... Tehát nyilván ez is mutatja, hogy van. Meg a meg a... Miért egy kis hajóval, egy nem szórálók. Én egy Itt most a, a 9, itt a 9 órányt, jó Én